Egy, két, hár, és. Bele tudnak helyezkedni egy olyan barátnő helyzetébe, aki azt látja, hogy a paléa, amikor reggel megszólal a rádióban, hogy miért nem belejen a reggel olyan, mintha nem tudom, történne valami fontos vele. És nem akkor, amikor. Nézzék, utána beszélgettem itt a, nem hosszan, a civil rádió alapítvány elnökével, és by the way, megkérdeztem, elégen beszéltük, hogy hogy vagyok. Hogy lenné? Nincs meg az a tízes, ami volt februárban. De egy stabil nyolcas van, és azért néha kileng a 9-esbe. A hallgatók nincsenek leszarva. Ez egy 14 év aluljaknak nem való, és felette is igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. De... Habár azt a könyveimből tudhatják, hogy én nagyon figyelek a környezetemre, mert ha például filmet nézek társaságban, akkor azt nagyon nem bírom, ha a másiknak tetszik. De bizonyos szempontból ez a reggeli rádió műsor, ez egy masturbálás. De nem a tekintetben, mint ahogy egyébként a lelki masturbálásról szoktak beszélni, hanem hogy örömszerzés. Ha ez önöknek is jó, az kurva jó. Ha nem jó, hát az akkor baj, hogyha magamnak csinálom az egészet, mert akkor tényleg olyan, mint a lelki masturbálás, de hogyha vannak hallgatók és vannak... Ráadásul értik is az én maszturbálásomat, hogy eljussunk egy jó kövér reggeli szóképzavarig. Akkor hogy ne lennének leszarva a többiek? Mint hogy általában le vannak szarva az emberek, köztük én is. Csak ehhez nehezen viszonyulunk. Jó reggelt! Saturday morning. Not all of us. Who's gonna play with me? Six in the morning. Ez egy olyan CD, amit például tegnap vettem. Tehát láttam, mert voltam régi lakókörnyezetemben a médiapontot, jó messziről megnéztem, és nem mentem be. Jó reggelt. Jó reggat, Ciala Szeretném megnyugtatni, hogy vannak hallgatói. Én például a klubrádióról kapcsolok át minden reggel 7 -kor. Kifejezetten a pikondrás hangja már kezdődésíteni. Ez egyik felel. A másik felevek, ha tudomásom nem csak a nők szoktak masszurbálni, ha férfiak onnanizálnak. Oké, okay, rendben van, ez rendben van, akkor pontosítok. Én, Ami a klubrádiót illeti, ha már megemlítette, akkor reggel megnéztem, hogy szól-e a civil, aztán hol ezt hallgattam, hol azt, aztán leragadtam a klubrádiónál. Nem az Andrással alapvetően, és ott a pálinkás fölében nő a, a pikónak, van ez így. Üres. Üres volt ma reggel az András, ami nem azt jelenti, hogy mindig üres, ma üres volt. Én ide nagyon fáradtan le szoktam ülni, üresen soha. 061489 0999 és 06 egy Egy elmentem kormányinfóra és olyan voltam, mint Vitrai Tamás egy gyors vonat, amely virágot szed a fal mellett, és nem kérdeztem csak néztem a népet Előttem balra a kormányzat Velem sorban és tőlem jobbra A, a média furcsa látvány voltak. Ha kérdeznek, válaszolok, egyébként maradjunk a furcsánál. Hogy szokták mondani, érdekes. Menjünk ILS koncertre. Sajnos nem fogok tudni elmenni Nick Cave koncertén, akkor zömében nem leszek itthon. Belgrádban nagyon bonyolult lenne elmenni, és jubjana se fog összejönni, Bécsnél meg nem leszek itthon. Aki tud, nézze meg, és hallgassa meg a Nick cave -et. sütik a nap, jelentem. Most nem kérem. Na, ezt például jellegzetes íjszak. Don't Don't give a damn. Don't tell me what to do. I am the man. If there's there, szóval esziről megnéztem a médiapontot Got Aztán bementem a kedvenc Zomba Vettem egy kaparos sorsjegyet És nem nyertem semmit. Love aztán a vettem ezt az IS-t -e Vettem egy PJ harvey És vettem egy ilyen kis gyűjteményes kötetben Három petiszt részt ami nem volt meg Vettem egy André Riőt is De az ajándék I know how to get through And when push comes to shove I got something that you need I got the love Love of the loveless Love of the loveless Love of the loveless The love of the loveless kormányzatot nem lehet azonosítani Lázár Jánossal és Kovács Zoltánt, a médiát nem lehet azonosítani azzal, akik ott voltak tegnap, de ha 0614890999 és 61 fél nyolcig van időnk, fél nyolctól, Navracsics tól karácsony. Valaki lehet, hogy van fél től és azt nem tudom. 9-től Gulyás Gergely, talán fél tiszt, Pócs, Pécsi Balázs, Három perc múlva lesz 4 8 ez a kéfei Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. Egy 14 éven aluljaknak nem való műsor... És felette is csak igen korlátozott mértékben szól arról, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, ez úgysem befolyásolja önöket. Elpörögnek a Bodnár, Tarjányi, Latman, török Gábor, Botka, Schiffer, Szélbernadet, milyen tengely van még. Nézzék, lehetséges, ez az ellenzék összeáll. Ez lehetséges, de mindaz, amit most elkövetnek, azt én nem fogok kell elfelejteni. És azt értem, hogy a pártok így viselkednek, de sajnos a pártok emberekből állnak, és az a merő, töménytelen emberi hitványság, amit közben produkálnak, hogy a köztisztasági hivatalnak nincs annyi kukás autója, amivel meg lehetne tölteni azt a rengeteg hitványságot, ami ezekből az emberekből akaraba, akaratlan árad. Biztos, hogy a civil életben nem ilyenek, hát nehéz azt elképzelni, hogy valaki, aki a politikai életben ilyen, az a civil életben nem ilyen. Ezt nem kérem. Ez meg annyira írsz, hogy ezt meg azért nem kérem. Nagyon jó lekvárt csinált, és nagyon jó süteményt csinált. Meg van dicsérre? Hát köszönöm. De tényleg? Csak azt akartam... Csak azt akarta, hogy? Ja, csak azt, azt akartam mondani, hogy tegnap a kormányim volt és Lázár János hosszan elbeszélgetett a végén a 444 újságírójával erről a konzultációról, amit most a Fidesz megint végez. És aztán jó sokáig beszélgettek mindenféle dolgokról, és aztán vége, vége volt, mert Lázár Jánosnak már nem volt ideje, és aztán azt látta, amikor ment kifelé, akkor akkor kezdet fogott, Ez ki. Ez így van. Így ment hódmezővásárhelyre. Belegondolnak, hogy hódmezővásárhelyre eljutni az ember 15 óra 48 perckor még a parlamentben van, és a lakossági fórum meg 18 órakor van, Erről Kárpáti Péter sokat tudna önöknek beszélni, de ennél sokkal többet sajnos nem mondhatok. I'm in love! Én múlt héten egy kicsit nekem mentem egy mentőautónak. Ma reggel ennél ijesztőbb dolog történt, miközben senki nem ment senkinek se, ezt a honpolának nem mondják meg, és remélhetőleg most kikapcsolja a rádiót. És csak azt tudom önöknek mondani, hogy rutinból soha ne mert ahogy én megközelítem itt a rádiót, az ember befordul, azt mondja, hogy jobbra, és passzál két simpárt, meg egy sávot. Ott, ahol be lehet fordulni, ott van egy villamos megálló. Valaki befejezi a történetemet? 06148909999 és egy. ki nem fogja befejezni. Gonna be all right? Na, ezt az ír fogja befejezni, oh, mert ezenben nagyon szenvednek. Három perc elmúlott, 4 8 A másik dolog, ami szintén a Helyzetet mutatja, sose fejte a Honpola egyszer kora reggel neki ment egy lámpaoszlopnak, és köszönt neki. Most én ide a civil rádióba jövettem, amikor megálltam az ajtónál, akkor egyszer csak elővettem a kulcsomómat, itt a haza érkeztem volna. Ezt szintén nem volt meg még tegnap előtt de tegnap már megvolt. Figyellet hogy nem egy tegnapi lemez, hanem tegnap előtti. In the garden of consciousness In fertile mind The dormant seed Aiming into challenge Azt mondtam, hogy igen, ez az. Nem biztos. Este még egy kicsit porszívoztam, úgy 9 felé úgy döntöttem, hogy ez a szomszédokat nem zavarja. Nem, nem ez volt az. Ez, ez volt az hát Ez az az EOS hang, amiért én olyan lelkes vagyok, hogy oda is vissza Hölgyeim és Uraim 7 óra 22-kor, szeptember 29-én No More, szeptember 29-e Ez az EOS A Nem ez volt az. Be csak megszökött. Daisy. Bármilyen témában 0614890999 és 063671161, viszik, viszik, viszik, viszik a szomszédnak a hírt, hogy van kejfejön, és ismét vagy megálltak a félúton, halak a felén, az már nem is tudom, az már negyed. Hát ez a villamos történet se váltott ki, önökből nagy aktivitás, de se baj itt vagyok. hervileg újabb lemeze tavaly 5 perc múlva lesz reggel fél nyolc, nulla, 1, 4, 8 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában Szedjük ebből a cd ki a CD-t, mert nem akarja kiadni. Ez is csak az volt a bajom, hogy az időt nem mutat, ez a megjavított CD. Tökéletes. Majd akkor még azt is meg kéne mutatni, hogy az egyes számok hosszát akarom megnézni, az és most az egészet mutatjuk, de most ráérsz. Még belefog még belefér. Hát eddig ez jött be a legjobban. Itt szeretném elmondani, hogy a jövő héten ünnepli a Kejfej Jancsi a 17. születésnapját, amit én egyebek közt azzal ünneplet hogy hétfő nem lesz időle bonyolítású Kejfej Jancsi. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, hogy a tegnapi kormányunkhoz az operatőrök hogy voltak fölöltözve? Szörnyem. Sehogy. Ahogy korábban én. Ahogy korábban. Semmi változás. Nem, nem is lesz. Akkor nem hallgatnak kell segyencsét. Hát vagy szarnak rá. Hát az a rosszabb. De az újságírók se néztek ki jobban, tehát gancega. Hát akkor nincs esély. Egy Egyszer remin. nagyon lebaszarintott a csepregi, hogy hogy nézek ki, és akkor úgy magamban szálltam, és rá kellett jönni, hogy igazalom. De az nem tegnap volt. Az nem tegnap volt, de nem volt olyan nagyon régen se, de igazolom. De hát akkor... Legalább van egy ember, aki. Nem, nem, nem kell túlzásban. Ne. Igen, igen, így igen, igen. És azért egy nyulas pólót felvettem, hogy túlzásban elsünk. De amikor a kormányőrök szalutálnak nekem, az tök jó. Tehát abban van valami, mint az Isten hozta őrnagyurban, hogy az ember megfordul, hogy ez tényleg nekisól. Ez még belefér. Jó reggelt! Olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, mint a szamárnak a, vagy hogy hívják a bicimackóban a szamarat is, Istenem. Van olyan, igen. Csak olyan, olyan, olyan a hangja. Abból, hogy jó reggelt? Nem, a, a hangsúly. Lesz, <laughs> ez már jobb. Figyeljen, én, nagy, én, én nagyon érzékeim vagyok a hangok, és ez ugye gyerekkorom óta volt, ugye a, én a szüleimnek a hangulatát, azért én ilyen fiú, mint amilyen látszólag vagyok, mert ugye a médiában egy oroszlán vagyok egyébként, meg egy gyáva nyúl, hogy, és a médiában sem mindig oroszlán, hogy, hogy azért én gyerekként egészen más voltam, és sok mindenben voltam más, tehát nem csak az a fejlődés áll be, ami egyébként mindenki előtt áll, de ezzel nagyjából mindenki elmondhatja, csak más-másra. És akkor nagyon figyeltem a szüleim hangját, mert abból következtettem ki, hogy nagyjából milyen napra számíthatok, vagy hogy mit kérhetek, vagy mit engednek meg nekem. És ez a fajta érzékenységem azóta se változott, és általában megszoktam érezni valamit, az pontosan nem tudom megmondani, hogy mit, de valamit igen. Tehát a nem stimmelés az kijön. De Értem. I igen, értem, értem, értem. Csak, uh, ja. Most elég egy... régóta beszélünk ahhoz, hogy értsetett. Igen. Itt van előttem, még nem döntöttem el, hogy akarjak-e regisztrálni, vagy sem. Október 6-án mire számíthat majd a nagy érdemű a párbeszéd az európai aktualitásokról, amelynek ugye ő lesz a főszereplő, ha ő lesz. Ja, igen, a A, bizottság a, a igen, hát ez egy szokásos Körülbelül két havonta megrendezendő úgynevezett TEA Biztossal civil sorozat, ami, aminek a ugye össze, mondjuk egy hagyományos lakossági fórumtól annyiban tér el, hogy a, az Európai Bizottság budapesti képviselete általában gondolva létszám kiszámíthatósága érdekében előre regisztráltatja a részevőket, de általában tertház szokott lenni a Lövőház utcában, és akkor ez két részből szokott állni. Én mindig általában olyan 20 percben, körülbelül 20-30 percben elmondom, hogy a legutóbbi te óta mi történt a bizottságban. Egyébként te Nem, nem igazán, de ez, egy, ez a címe. É, értem, értem, értem, értem. Igen? És és utána pedig kb. egy óra van arra, hogy a hallgatóságból kérdéseket tegyenek föl. Meglepően szakmai jellegű a dolog, tehát az ember azt gondolná, hogy valóban egy ilyen lakossági fórum szerűség lesz, de most már van egy olyan törzsközönsége, ami részben újságírókból, részben Európai Unióval foglalkozó egyetemistákból és, és tanárokból, oktatókból áll, és vannak olyan állampolgárok is, akik, akik szintén ilyen érdeklődnek az EU ugye iránt, és, és ő, ők most már ilyen megbetesen összeszokott társaságot alkotnak. Aztán előkerült egy rokon is, valaki elküldte nekem a recenzióját az ő könyvéről. Ilyet nem nagyon szoktam mondani, mert nem szoktam ilyenbet szeretni tévedni. Judit, jól mondom? Igen, nővérem. Igen igen. igen, igen, Nem, csak, csak az, e, mindjárt utána néztem, hogy, mert gondolom, hogy ezzel a névvel olyan nagyon sok a Magyarországon nem élnek, aki önnek nem rokoda. Így van, így van. Sőt, megkockáztatom, hogy mindenki rokon valamilyen szegre-végről valami. Hát, sok ágaboga van. Most nem akarom mutatni a hallgatókat a Jorsica Navracsisok és az Ígyisza Navracsisok történetével, de alapvetően a Magyarországi, nemzetségi nemzetiségi szálláshely őrtilos, és onnan. Elnézést. ez, nem szó, ez szó, az én tájkozatlanságom Igen, elnézést. mondom. A, ahol a, a Mura és a Dráva összefajik a horvát határ mellett. Jó, ez nem Veszprém? Ez nem Veszprém, de hát onnan a, az ős a nagyopai szinten onnan, onnan ágazott aztán szét a család most már sokkal lakott, Budapesten, nem tudom, Fejér megyében, itt ott Veszprémben. Külföldön? Külföldön, hogy nem vannak külföldön. Hát ugye a családnak van egy horvát horvátországi ága is, meg meg valaki családfa kutató meg azzal, hogy ő valami Izlandra kiköltözött. Izlandra? Eh, is tud igen. De nem tudom, ezt, ezt, én, ezt én nem ellenőriztem. De hát Izlandra is pontjött egy horvát ágóra. Ugye mi hiányáról beszéltem? Amikor Westfrém hiányzik, akkor Westfrémből mi hiányzik? Hát azt mondanám, hogy a város, bár ez nem túl informatív, hogyha ezt mondom, mert a, a városnak van egy olyan atmoszférája, amit talán más is érez, amikor a a, amikor a szülővárosában van, én nem akarom senkitől sem elvitatni azt az érzést, de, de van beszplém, ami nyilván az ottani emberek, barátok, ismerősök, épületek, levegő, nem tudom, mindennek az elegyel. Azt, ami... azt, azt úgy el lehet képzelni a napracsicsot, aki most ugye, ha összadnánk a kilométereket, amit ön egy hónapban összerepül, hát akkor gondolom ez iszonyat ez ki, de el lehetne képzelni ugyanezt a Navracsisonat Veszprémben, aki jó szerivel, akkor hagyja el a várost, amikor muszáj, mert egyébként ott van a közigazgatási határán belül? Abszolút, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Volt is ilyen időszak az életemnek, meg minden találkozik nélkül, igen, tehát nem vagyok feltétlenül egy világjáró alkat. Budapest és Veszprém Brüsszel és Veszprém leírná a különbséget? Ez nagyon érdekes és nagyon jó kérdés, mert, mert nagyon sokszor amikor... Elmondom önnek, hogy én ezt miért kérdezem. Igen, jó? igen, jó, igen. Tegnap megkérdezték a kormányinfón Lázár Jánost, aki az elmúlt időben sokat beszél arról, hogy hogy tényleg van egy visszavonulási szándéka, vagy csak meglevegtet. Én most ezzel politikai értelemben nem foglalkozom, komolyan veszem, amit mond, és ebben az van benne, hogy benne van a pakliban az, hogy ő visszamenne helyre. És azt kérdezte tőle egy újságíró, hogy Hát mégis hogyan kell elképzelni, miközben a közvetlen környezete azt mondta, és ez jellemző, hogy hát ők megértik, hogy visszavágyódik, de hát ismerve a hotmail tendőket, abban a hétfőn végez, mit fog majd csinálni kedden. De ezt a környezete mondta, Lázár János pedig említette egy esetet tegnap, amiben az volt benne, hogy volt egy lakossági fórum, ahol az első sorban ült egy ismerős férfiú, hogy egy nevet is mondott, azt elfelejtettem, és miközben ő az Európai Unióval való háborúról és a nem tudom, miről beszélt, az illető, amikor szóhoz jutottak, azt mondta, hogy Jánoskán, vagy nem tudom, milyen viszonyban vannak, tegnap valamilyen purpárni okán, az nem derült ki, pedig biztos érdekes lehetett volna, a rendőrség az lefoglalta vagy elvitte a kapáját, ő pedig másnap szeretne a kertben dolgozni, hogy nem szereznie vissza, és azt ebből érzékeltette Lázár János azt, hogy vidéken nem feltétlenül azzal foglalkoznak az emberek, mint ember a fővárosban, és hogy ez egyébként az ő elmondás alapján tegnap úgy hangzott el, mint hogy ez a világ tőle nem lenne annyira távol. Vagy hogy ezeknek az embereknek a gondja, akik vásárhelyen vannak, azoknak a gondja épp annyira fontos nekik, mint akikkel egyébként a migráts helyzetet kell nap, mint nap megvitatni. Egyébként pont fordítva látom. tehát én, én pont nem úgy látom, hogy a, hogy mondjuk a, a, akkor nehódmezővásárhely és Jánosnak a területét tartsuk tisztelt, hogy az eszprémi gondok és az európai gondok azok egymással szembeállíthatók lennének. Nem a, nem, én nem, pont nem úgy gondolom. Jó, ez nem feltétlenül a gondok, a, a, a, talán a nagyságrendek, meg talán nem, a mások. Nem, nem. Jó, okay, pont nem de ez, Ugyanis, okay. amikor rákérdelted arra, hogy Budapest-Veszprém, Brüsszel eh, veszprém akkor pont az, azért tartottam ezt nagyon érdekesnek, mert én nagyon sokszor szembesülök azzal a kérdésen, amikor itt európa szerte vagyok, és fórumokat tartok, hogy azt kérdezik tőlem, hogy az Európai Unió miért nem tesz már valamit az ellen, hogy a legtehetségesebb fiatalok és a legképzettebb fiatalok ott hagyják a balti államokat, a közép-európai, nálunk is ez egy nagy vita, a dél európai ország, gyakorlatilag akárhova megyek, ha az nem észak-nyugat-európa, akkor ez a téma. És és akkor az, hogy miért nem hagyják el? Miért hagyják el? Miért, miért, hagyják miért, nem, el? Hagyják el? miért nem tesz igen, az igen, Európai Unió uh -huh. az ellen valamit, uh -huh. hogy ezek a fiatalok elhagyják el uh -huh. az osztályon. És én akkor mindig el is szoktam mondani azt, aminek a saját tapasztalatom, és abszolút párhuzamba állítható ezzel. Én amikor a 80-as években végeztem, érettségiztem, 1984 84-ben Veszprémben, akkor szinte mindenki az én osztályomból uh, Valahol máshol, vagy Budapestre, vagy Pécsre tipikusan, de néhányan Szegedre, vagy Deveszemben mentek el egyetemre. Úgy, uh -huh. akkor mi csak ott voltak. Veszprémben csak Vegyipari Egyetem voltak, nagyon kevesen mentek arra. És, és aztán az osztályból nagyon sokan ott is maradtunk az ország különböző városaiban. Egyrészt azért, mert, mert ott voltak munkák, másrészt viszont, és ez talán még fontosabb volt, olyan volt a közlekedési hálózat, hogy Veszprémből Budapestre pedig nem lehetett bejárni. És ma már... Hát bele, tehát a... csak nagyon bonyolult, volt, meg hosszú időbe került, gondolom. Igen, bocsánat, igen, tehát így pontosan. Igen, igen. É, és ma már a, a, egyrészt a vasúti közlekedésre sokkal sűrűbb járnak a vonatok, gyorsabbak is a vonatok, másrészt az autópályák is megépültek. Már több olyan osztálytársam van, aki, aki visszaköltözött Veszpénbe, vagy, vagy ott is maradt aztán Veszpénbe, és Budapestre járna a dolg, azért mindent nélkül megtehető a dolog. És csak azért mondom, mert az a szívóerő, ami a 80 es években Budapest volt a nem budapesti városokkal szemben Magyarországon, egy kicsit van az az érzésem, hogy ugyanez a szívóerő van Észak-Nyugat-Európa irányából a nem Észak-Nyugat-Európai országok felé. És, és ennek gondolom, hogy a megoldást is valahol itt lehetne megtalálni, nyilván a távolságunk nagyobbak, tehát nem gondolom, hogy repülővel kellene naponta bejárni valakinek dolgozni. De hogy, de hogy Pont, én pont azt látom, hogy az, ami helyben, piciben van, az van nagyban Európában. Ugyanazok a problémák. Ahogy egy faluban uh, gyanaklással tekintenek az úgynevezett bebíróra, vagy gyűjtmentre, attól függ, hogy melyik tájegység, akik házat vettek a faluban, beköltöztek, és idegen testként mozognak egy falusi közösségben, és aztán kiderül, hogy a falu befogadja el, vagy nem fogadja el, hogy kitaszítja őket. Egy kicsit ugya, ugyanezt érzem itt ezzel a migráns helyzet körüli vitákban és averziókban is, hogy, hogy egy közösség arról vitatkozik, hogy befogadjanak-e gyűjtmenteket vagy bebírókat az azok közösségbe. És ezernyi, tehát én pont azt látom, és nekem ez az, ami az európai integráció nagyon érdekes élményét adja számomra, hogy hogyan lehet, a, és az lenne a jó, ha az európai problémákat a helyben megszokott stratégiákkal, és ott sikeresnek bizonyos stratégiákkal tudnánk természetesen mutatismutandis kezelni, mert szerintem az, ezek azok, amire egymásra épülő politikai problémák van. De egy dolgot akkor, akkor ebből a logikából ne hagyjunk ki, hogy ugye ön arról beszélt, hogy Szeged, főleg Pécs és Budapest, de azzal a több százezer emberrel, akiknek a korfája meglehetősen alacsony, és nem feltétlenül munkavállalók, hanem egyetemisták, akik elmennek, és abban örömünket fejezzük ki, mint szülők, hogy jaj, de jó, hogy elmennek. De hogyha ennek megnézzük az okait, ebben nem csak az szerepel, hogy mint a népmesében, hogy elmegy tanulni, és aztán visszajön, hanem ebben más kényszerítő erők is vannak, és ezt most nem kezdeném el sorolni, mert... mert mert nem csak arról van benne szó, hogy világot láthat. Ezzel mit kezd? Ezzel a számban. Ez egy normális szám, ez túl nagy. Hát Sokan nem, vesztességként élik meg. Így van, hát nyilván vesztesség is. Minden közösség számára vesztesség, hogyha elmennek a tehetséges fiataljai. Ha visszajönnek, akkor nem van, hanem akkor ez egy nettó veszteség marad. De ez egy e, e, európai probléma. Elmér az ember Portugáliába, akkor, akkor azt látja, hogy rögtön a második kérdés, amit, amit szembeszeggeznek az emberrel, hogy olyan magas a munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség Portugáliában, hogy mindenkinek el kell mennie. Vagy elmegy az ember Görögország, ott nem is kell, gondolom, azt különösebben nem kell egyetérnem, hogy Görögországban ez miért probléma. Elmegy az ember a balti államokba, vagy akár Romániába, vagy most éppen tegnap éjszaka érkeztem meg Szerbiából. Az alapvető kérdés az, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a fiatalokat helyben tartsuk. Tehát én, én úgy gondolom, hogy miközben óriási viták zajlanak arról, hogy most akkor Európa melyik irányban hogyan mozduljon intézményi szempontból. Van egy olyan mély mozgása az egésznek, amely, amely nagyon erősen mutat egy valamilyen közös európai jövőt. Igen, de te ne felejtsük el az irányultságot. Tehát az a kérdés, hogy vajon az elmenetel ténye és annak a számszerűsége milyen mértékben kritikálja annak egy... az országnak, amelyet elhagynak? Hát nézze, nyilván, nem tudom, de nyilván kritikálhatnék. Azt, hogy én nem hiszem azt, hogy tipizálható az elmenetet. Persze ilyen... Nyilván, és nem, nem akartam tegizálni. Te nem, nem is öntvádolom ezzel, hanem azt mondom, hogy nyilván könnyűen azt mondani, hogy azért mennek el a fiatalok, mert itt van nem éreznek perspektívát. Nem, én arra gondoltam, tudja, hogy oké, okay, elmennek Horvátországból, Szerbiából, Portugáliából, Görögországból, Cserébe pedig Franciaországból, azért mennek Görögországba ugyanilyen számban, hogy. De ez így ebben a formában, ha jók az ismereteim, akkor nem kölcsönös. Ez nem kölcsönös, de ez, hogy mondjam, ez, ez, nem egy, ez nem egy újkori jelenség. Oké, van. Adi van. Adi Endre elment Franciaországba fiatalon azért, hogy, hogy éljen. Nem azért, mert nem volt munkája Magyarországon, hanem azért, mert úgy hogy költőnek ott van Viszont nem tudok olyan francia költőről, aki lekölt, ide költött volna Magyarországban azért, hogy éljen, hogy teljes, éljen. Hát ez egy. Pedig e... ahogy én látom, nagyon szívesen meggyőzte volna Bodlert, hogy Veszprémben is jó. Hát, milyen jó lesz volna, neki dolgoz, hát az a városi művelőzés, hogy ez fogban lévő vagy kulturális mennyiségnek például. Igen, de hát ez van egy ilyen, de szerintem önmagában ez a, ez a belső vándorlás. Ez előbb vagy utóbb ki fog kényszeríteni európai szinten is, valami olyasmit, ami egyébként nemzeti szinten már, hogy ilyen ronda magyarsággal kikényszerítődött, hiszen azok a regionális politikák, azok a vidékfejlesztési politikák, amelyek több kevesebb sikerrel azt célozzák, hogy ne néptelen egyenek el egyes régiók, hegyi régiók, vagy, vagy, vagy falusi térségek, a, és, és mindenféle, nem szükségszerűen a magyar programokra gondolok, de van a Magyarországon is olyan programok, amelyek próbálják növelni úgymond a falfaknak a népesség megtartó erejét, hogy ezt ilyen szép közigazatok fogalommal éljek. Ez szerintem európai szinten is előbb vagy meg fog születni. Mert az országoknak, akik a nettó befogadók jelen pillanatban, tehát akár Németország, akár Hollandia, Belgium, Franciaország, nekik sem érdekül nyilván, hogy egy idő után már az összes román, bolgár, Litván, magyar, görög és portugál munkavállalók. Oké, okay, akkor itt tegyünk egy gondolat, ennyi aktualitás, hogy szintén a kormányén kormányinfon hangzott el, de korábban máshol is lehetett olvasni, és segítsen nekem, beleért a múltkori beszélgetést ugye nem fejeztük be, múltkor igazoltan, de hiányzott. Ugye a Juncker beszédét nem vettük Igen, végül, egyen. és ugye, ahogy láttam, ebben a jövő heti eseményben is fontos szerepe lesz ennek a beszédnek. Igen. hogy egyébként az aktualitások, hogy egyik szavamat a másikban előtt sem, a hétköznapi aktualitások azok mennyire írják fel a Juncker beszédét? Tehát, hogy jönnek az események és adnak a tükrében vagy azoknak a szélárny vagy az, hogy szélárnyékba kerül egy ilyen beszéd vagy nem erről van szó, csak attól mert éppen nem beszélnek róla, attól az még dolgozik. Én úgy gondolom az utóbbi Ugye azóta Emmanuel Macron is mondott egy beszédet, amit már eleve úgy is hirdetett meg, hogy ő itt európai ötlőiről fog beszélni, és a Sorbon Egyetemen válogatott hallgatóság előtt, szemmel láthatóan jól felkészített kommunikációs háttérrel mondott egy nagy beszédet. Ez már egyfajta, én ezt egyfajta válaszként érzem, vagy válasznak érzem, a Junker-beszédre, de talán a Junker-beszéd a Junker-beszédnek a, a utóéletét némiképpen árnyalja az a tény, amivel nagyon kevesen makro maga sem számolt. Mindenki úgy gondolta, hogy a német választások egy nagyjából egyértelmű így vagy úgy, de egyértelmű politikai helyzetet fognak teremteni. Nyilván mindenki úgy gondolta, hogy a CDU-CSU úgy meg fog, hogy hogy vagy az FDP-vel a szabaddemokratákkal tudnak egy sima koalíciót kötni és és Németország minden további nélkül stabil marad, vagy ha a, zöldeket is valahogyan esett, vagy a zöldekkel is valahogyan tárgyalni kell, de semmiképpen sem megkérdőjelezheti a CDU-CSU egyértelmű sikere. Most nem ez következett be, ugye a CDU-CSU az egyik legrosszabb eredményét mérte el a II. világháború utáni időszakban, nem is beszélve a szociáldemokratákról, akik, akik egyértelműen legrosszabb eredményt érték el, és és jelen pillanatban egy nagyon, nagyon komoly és kielezett vita folyik Németországban, ami azt is eredményezi, hogy Németország most az elkövetkező körülbelül szűk fél évben önmagával lesz elfoglalva, és ez pont nem az, amire, ami most mindenkinek akár kellett volna, akár számított is volna erre. A franciáknak nagyon kellene, és Macron beszéde egyértelműen arra alapozódott, hogy ő határozza meg, témájában a francia-német együttműködés. A, nyilván a Juncker beszéd is azon alakult, hogy lesz majd egy Németország, amely, amely ugyanúgy stabilizálja az Európai Unió jövőjéről szóló vitákat, és ehhez képest most azt látjuk, hogy van egy olyan Németország, amelyhez a kisebb gondja és nagyobb annál, hogy most akkor összevonják-e az elnökét az Európai Tanácsnak és a Bizottságnak? Nem, vagy és a többi, és a többi. Tehát a Németország ilyen értelemben kiszámíthatatlansága vagy elbizonytalanodása szerintem egy nagyon komoly módosító tényező az elkövetkező fél évben, és ebből adott nem lehet megmondani azt, hogy most a Juncker beszéd utó élete hogyan folytatódik. Hát ugye erről beszéltünk, és ezt én megpróbáltam megérteni, többé-kevésbé sikerült, de sose fogom úgy érteni, mint ahogy ezt ön megéri, hogy maga az unió szervezete hogyan kéne beleértve a bizottságot, hogyan kell, hogy önálló életet éljen, miközben a körülötte lévő világ változik. Igen, de nem tud, mert az Európai Unió minden tagállam politikus változkodása ellenére alapvetően a tagállamok múlik. Tehát miközben mindenki elmondja, hogy ez már tűrhetetlen, hogy a brüsszeli bürokraták ilyen tejhatalomra tesznek szert meg. Úgy diktálnak a tagállamoknak? Nem tud. Brüsszel nem tud diktálni a tagállamoknak, ha a tagállamok nem engedik, és nem hatalmazzák föl. Akkor itt a hogy... másik slág volt, amit el elkezdtem, de közben elkezdött ön erről beszélni, és ez fontosabb volt, hogy ez az 50 ezeres önkéntes kvóta a befogadásban, ez micsoda? Hát ez egy újabb ajánlat. A... ennyi, de mivel a nevében is benne van egy önkéntes kvóta, ebből következik az, hogy ez visszautasítható. De ez hogyan ez jött? De, de ez, ez, ez milyen, tehát ez, ez maga mögött, már mint a projekt mögött, mármint a megoldás javaslat mögött, mi áll? Milyen munka? Tehát hogyan jött el a szám? Úgynevezett, ja, hát most ezt nem tudom megmondani, de ez úgynevezett Dublin 3 nevű ugye a a beléptetési rendszer reformja, és két nagy, hogy mondjam, két nagy reform zajlik a, a migrációs válság által kiváltott hely, helyzetben, az egyik ez a Dublin 3, ugye ez tipikusan az, hogy a Schengeni rendszerbe hogyan lehet belépni, hogyan lehet kérvényezni menedékjogot, és stb. többi, és, a, többi. és a, a másik pedig a Schengeni rendszer felülvizsgálat, ez pedig a belső határvédelem, vagy a belső határmentesség. Na most, és ez a Dublin rendszer reformjában szerepel tervezetként, hogy a jövőben lehetőség van arra önkéntes alapon hogy a menekültek. Oké, azt kérdezem öntől, Tényleg azzal kezdett Lázár János, hogy 98, 000, az előtt 98.255-ből 29.144 migránst fogadtak be az EU-ban, ez azt jelzi, hogy a közös migrációs intézményrendszer bukásra van ítélve. Az, hogy létrejött ez az önkéntes 50.000, ez visszaigazolja azt, amit Lázár János mondott? Nem tudom pontosan, mit mondott, a, a, a, mondott Lázárjának. Ezt, ezt, ezt azt mondta. Igaz, a, a biztons... Ez azt igazolja vissza, ez azt igazolja vissza hogy, a, azért, hogy a tagállami akaratoktól függ a bizottság működése. A volt egy javaslata a kötelezők voltától, uh -huh. és mivel azt látja, hogy ezt nem, ez nem hajtják végre a tagállamok, illetve ugye voltak, akik kifejezetten ellenezték, most próbálkozik azzal, hogy egy önkéntes alapon működő áttelepítési rendszer ajánljon a tagállamoknak. És, a bizottság... és görögország Hát, Magyarország kérte, hogy őről ne szóljon. Igen. Ugye Magyarországra is vonatkozott? Magyarország azt kérte, hogy őt húzzák ki az egész, hogy az és csak Olaszország és Görögország legyen. Igen. Ú, így Olaszország és Görögország alapvetően igen. A, a problémát, az, ugye a bizottság be van szólva, egyrészt van egy problémája, ami miatt a tagállamok vádolják, hogy ezt kellene már oldani. Ez az, hogy Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Görögországban rengeteg bevándorló halmozódott föl, vagy tömörült össze. És másik oldalról pedig van egy tagállami egy nem együttműködési akarat, vagy együttműködési nem akarat, vagy együttműködési akarattalanság, és ezt kell valahogyan átfordítania. Egy, egy kooperációvá. Tehát a bizottságnak mm -hmm. meg kell oldani. Jó, hát egy, szoros összefüggésben van azzal, amit ön múltkor mondott, hogy maga a bizottság az permanensen együttműködésre van ítélve, és így Egyen. is cselekszik. Egy Azt kérdezem ennek örvén, de nincs, nagyon jól tudja, én nem szoktam ennek csapdát állítani, és ha a beszélek, akkor az önmagában gyanús. Uh, ugye megszületett a legújabb Magyar Nemzeti Konzultáció um, az, hogyha ön erre elmegy vagy nem megy el, az egyben minősíti azt, hogy az milyen, vagy ön most azt fogja mondani, mint uniós biztos, egyébként sem megy el, vagy nem akar válaszolni, vagy reagáljuk úgy, ahogy a... Ez egy kérdőír, nem? Nem? Tehát ez nem kell Nem, ez egy nemzeti, nem, nemzeti konzultáció, az nem kötelező. Azt értem csak, hogy ez ugyanolyan, tehát, hogy nem, nem tudok semmit Nem, ez ugyanolyan. Nem tudok semmit. Ez ugyanolyan hét kérdés van benne, ezeket most nem fogom felolvasni. Aha. De the most azt kérdezem öntől, hogy most nagyon sokan circszögnek az én hallgatóim közül, és azt mondják, hogy nehogy már a is azt, akarja, azt a látszatot akarja kelteni, hogy ő erről neki erről nincs fogalma. Én önnek képes vagyok elhinni azt, amit mond, egyébként nehéz az lenne jó. beszélgetni, de amikor az emberek azt feltételezik, hogy ön ilyenkor szándékból adja az értetlent, akkor ők valójában azt nem látják, hogy az ön élete hogy oszlik meg, vagy az, ami Magyarországon súlykolva van, az nem feltétlenül kell, hogy az ön tudatáig eljusson, vagy a tudatáig eljusson annál már nem. Jó, ez egy vagyunk hát e, új dolog. Ja, igen, hát én annyit tudok, amennyi a, hogy mondjam, az újságokban, meg bár még annyit sem, mert most nem olvastam, hát tegnap megjelentek az új kérdések, ugye? Csak csak túl nem, a hamarabb, de, de tegnap túl... Nem, de tegnap. Nem olvastam a kérdéseket. Ah, hallottam róla, hogy lesz egy új nemzeti konzultáció, olvastam az újságban. Azok, akik úgy gondolják, hogy, hogy én ilyenkor a hülyének és tudatlannak tettetem magam, pedig valójában mindent tudok, azok nem ismernek engem személyesen. Szerintem, aki ismer engem személyesen, az nem tételeszve róla miatt, hogy mondjuk, merő intellektuális gyávaságból ilyenkor tettetem a tájékozatlant és a miért. Azt kérdezem Öntől, hogy ebben a kérdésben, illetve abban, ami ma Magyarországon migránsügyben elhangzik, olyan, és szeretném, hogyha erről egy mondatot mondanak, bár egyszer már beszéltünk erről érintőlegesen, hogy ugye van az Unió, vannak a tagállamok van köztük Magyarország, vannak a migránsok, és persze még számtalan tényezőt nem említeni, és van Soros György, aki egyébként ennek az egész konglomerátumnak nem tagja, ami csak megsívott tagja sem, és mégis ez az ember, ő olyan hatással van az Európai Unió intézményére, amivel kapcsolatban nem lehet meglepődni, hogyha egy tagországnak önálló véleménye van, és az azott esetben szemben megy Soros György elképzelésével, és ezen akkor se kell csodálkozni, hogyha korábban ebből az emberrel és intézményrendszerével, illetőleg korábban ez az ember nem volt olyan negatív beállítottságú, mint amilyen, hiszen az emberek, mint ahogy a pártok változnak, és tessék tudomásul venni, hogy igenis van olyan, hogy van ez az uniós intézményrendszer, van Magyarország, meg vannak a tagállamok, és igenis van Soros György, és Soros György akaratának van, aki meg akar felelni, Magyarország pedig nem. Ezt a Soros György féle akaratot és intézményrendszert, ezt ön valamilyen módon a brüsszeli Magyar mert az itteni létezéssel meg lehet magyarázni, de abban nagyon sok a szubjektivelem. De az objektivelemek közül néhányat meg tudná említeni, hogy egyébként van. Tehát ez tulajdonképpen úgy hangzik magyarul, én vagyok a maga apja, és azt mondom, Navracics, én elültetlek téged a sorostól, mert rossz hatással van rád. Ö, hát nem tudom, hogy erre gondoltam, de én, én azt tudom, hogy a, vannak olyan szakpolitikák e, európai uniós szinten, amelyek valóban nagyon nagy mértékben uh, függenek vagy működnek együtt az úgynevezett soros féle világ civil szervezeteihez, civil szervezeteivel. Tehát uh, például ilyen konkrétan tudom, hogy az európai szinten a roma politika, de ez nem új, ez így volt a magyar elnökség idején is. Uh, nagyon komolyan. Az Európai Bizottság, amikor valamilyen szakpolitikában aktívan és közöműködik, nem csak szabályoz, nem csak jogszabályi környezetet alakít ki, hanem végre is hajt programokat, közvetlen programokat, akkor, akkor előnyben részesíti a civil szervezetekkel való állandósított együttműködést és a velük, tehát azt, hogy általuk hajtja végre a programot. És ezek között például a roma politikában nagyon sok olyan szervezet van, vagy a roma politika jelentős részét, a roma politikát érintő programok jelentős részét, olyan szervezetek hajtják végre, amelyek a nyílt társadalom alapítványhoz Jó, de ez következik. egy szakpolitika vagy egy olyan szakpolitika, amely egyébként képes túlnyúlni azon, mint ami ezt a? Nem tudom Az igaz, én ezt nem tudom megítélni. Ezt nem tudom megítélni, hogy a, hogy ez a soros féle civil szervezeteknek vannak, e vagy, vagy magára soros jönnek, vannak-e olyan hatalmi aspirációi, hogy? hogy bele is szóljon az általános európai politikai környezet alapján. Magyar, hogyha én azt kérdezem öntől, hogy ön a saját tevékenysége folyamán, vagy a bizottságban témaként, tehát ugye nálunk önmagában az a tény, hogy Soros György találkozik Junckerrel, az annak a bizonyítéka, hogy ez nem, tehát hogy ez ezen túlmutat. Azt kérdezem öntől, hogy amit ön tapasztal, hogy van-e van -e ezzel kapcsolatos konkrét tapasztalata, vagy a bizottsági társai közül olyan, aki ennek örömmel megfelel, vagy panaszkodott, hogy a Soros György. Tudok, tudok olyan kollégámról, igen, aki, aki büszkén van, ez az egyik legjobb soros sorosgyi, de ez, ez egy ember, és nem tudom, hogy egyébként a többiek. Azt tudom, hogy amikor soros hogy Brüsszelben van, vagy volt már Brüsszelben, akkor több biztossal is találkozott már, de ezek a találkozók elég hivatalosak nálunk. És én a hivatalos találkozókról tudok, hogy biztosan fogalmaz, hogy pontosan fogalmazok. Nálunk a, a hivatalos találkozók azért... Valóban olyanok, hogy ott négy szemközti találkozó nem történhet meg, tehát ott akkor többen bent vannak, feljegyzés készül a találkozókról, e, ilyen értelemben, hogy szép magyar szóval éljek, mutizni nem lehet ilyenkor. <tos> és, és, De hogy aztán egyébként informálisan mennyire szoros kapcsolatba, kapcsolat van egyes biztosok és soros gyerekközött Jövő hét? Vagyok igen. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok. Viszont, kívánok. Viszont hallásra önök Novocsisti hallották. Lehet? A műsort az uglói önkormányzat támogatja nézem a hollapodat, és azt látom, hogy kés csoda, hogy egyáltalán negyed órára, vagy húsz percsel rá tudsz érni, hiszen az életedet azt most gondolom, hogy a családod, az önkormányzat és az ország között kellőképpen meg kell osztanod, és akkor azt hiszem, hogy nagyon finoman fejeztem ki magam a vonalban, Karási Önkergély. Jó reggelt! Hát, igen, sajnálom, hogy közben jött ma egy, egy belső megbeszélés, ami miatt egy kicsit hamarabb el kell mint hogy terveztük. Hát, szezonja van most a politikának, úgyhogy tényleg elég sok a dolgom. Szerintem most a kapcsolatod Barabás Rihárdal elméjű. <gül> <gül> eddig sem volt felszínes, igen, de igen. Ugye, és ezt eddig betartottuk, amennyiben kitérsz rá én. Igen, de egyébként mi Zuglóról beszélgettünk. Azt kérdezem tőled, hogy lakcímkártyával kell majd holnap a Zuglóiságot igazolni az állatkedben. Igen, igen. A Zugló születésnapja az október 1-én van, és régóta keresük a formáját annak, hogy hogyan lehet összekötni a Zuglói születésnapnak a, az, az alapvetően protokollális jellegű megünneplését, ahol átadjuk a a és egyéb fontos kétüntetéseket. Ez most vasárnapra esik, október 1-én lesz a mezőgazdasági múzeumban ez az ünnepség. De hogy mindig kerestük arra az alkalmat, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a fajta ünnepet egy kicsit kinyitni, vagy akár nagyon kinyitni az ugóiak felé. És megmondom, is, hogy szintén Rozonyi Zoltán alpogámester úr ötlete volt az, hogy korábban, igaz, hát korábban is volt már erre példa, hogy, hogy, hogy akkor keresünk valamilyen alkalmat, ahol az ugóiak kattónképpen kicsit meg tudjuk Ajándékozni, és mivel az állatkertelmi nagyon jó viszonyunk van, és van is közöttünk egy megállapodás, ami kapcsán kölcsönös előnyeket kap a két szereplő, ezért végül is sikerült abban megállapodnunk, hogy akkor, ha nem is vasárnap, mert akkor van egy másik rendezvény az állatkertben, de szombaton, tehát holnap egész nap minden zuglói lakcsimkártyával rendelkező polgár ingyen mehet az állatkertben. Szerintem ez egy jó pofa dolog, szerencsére nekünk nem kerül nagyon sokba és, és hát azt gondolom, hogy ez is egy lehetséges dolog arra, hogy egy kicsit ezt a zuglójak egymásért, zuglójak egymás közzuglójak, akik szeretik a kerületüket, és azokban, azokat az intézményeket itt, amelyek miatt érdemes is ezt a területet szeretni, hogy el egy kicsit odafigyeljünk, és mindenki jön magát. Mi kaptunk kérdéseket azzal kapcsolatosan, hogy miért csak a zuglói mert címmel rendelkezőbb mehetnek. Ugye nagyon nehéz ezt meghúzni a eddig ez. Mondnak ezek alapparkolási kérdésé változik majd. E, igen, és akkor persze azt is kérdeztük, hogy a parkolás az miért nem ingyenes ugyanott. Hát, arra nincs bár is furcsa, többre állatása van arra, hogy legyen egy ingyenes dugulóinak az állatkertben, mint az, hogy legyen egy ingyenes parkolásinak az állatkert előtt. Azt gondolom, hogy, hogy vagy azt kérem mindenkit, hogy egy kicsit messzebb parkoljon, ahol olcsóbb a -zóna, vagy vagy próbálj meg tömegközlekedéssel érkezni. Hát meg kell szoktunk azt, hogy egyébként az átkelő előtt eddig is lehetett parkolni. Azt abban az hogy annyi autó volt. Hogy, hogy, ja. tízes esetből kilenc ezer nem tudott ott megállni, tehát ilyen szempontból. Elég, hogy, hogy a... az állatkerti utat, ha így hívják, azért egyszer vagy, de neki kéne állni, hogy ennek a minőségünk is változtassanak. Mint tudod, én körkörösen most már lassan ö, megtámadlak téged, hiszen a zugló tévében eddig hetente teljesítünk szolgáltatott, de akkor nem tudtad fölvenni a telefont, és azt megértem, de megindultak a telefonok és bármilyen furcsa, de nekem nem dolgom kritizálni a felvetéseket, mert a felvetőnek hogyha ez fontos, akkor fontos X telefonból a harmada azzal foglalkozott, hogy nem kapják meg a zuglói lapokat, aztán csináltam egy kört itt Újpestel és a 18. kerettel, hogy hány példámban, hogyan de az egész tőled indult ki és kifogásolták azt, hogy az önkormányzatban ugyan hozzá lehet hogy de ők nem mindegy járnak arrafelé és hogy nem kapták meg vagy nem kapják meg rendszeresen az újságot ami egyébként azt is mutatja, hogy igényelnék Igen, egyébként szerintem a lapok tényleg olyan, amit érdemes kézbe venni nem egy proposonnak kiadvány, hanem próbálunk kérletével kapcsolatos dolgoknak tényleg elmondani benne abszolút felkészült újságírók csinálják igen, a terjesztés ez, egy, ez egy mindig egy nagyon nehéz dolog, most váltottunk terjesztőt, nem olyan régen, de ugye nagyon nehéz a dolguk, és ugye amikor a posta terjesztett, akkor azt gondoltuk, hogy, hogy az egy ilyen, hogy is mondjam, biztonságosabb megoldás, bármi más, csak ugye ott se a postás viszi, és, és mivel ezek a terjesztők nem mindig jutnak be a lépcsőházakba, részben, hogy kívül részben, meg sokszor ugye úgy, úgy tudják csak bejutatni a házakban, hogy nem a postaládában, hanem csak valamilyen gyűjtőbe, ezért sokszor nem jut el, én, én azt kérem mindenkitől, hogy, hogy aki, aki, aki nem kaplapot, az a konkrét címmel jelezze ezt a bármelyik hivatalos telefonszámon, akár az ugullapok szerkesztőségén, én akár magám a polgármesteri hivatalban, és akkor megpróbáljuk ennek utána járni. Én azt tudom mondani, amikor ilyen konkrét dolgot meg tudtunk nézni, hogy tulajdonképpen mi azok annak, hogy nem kapja meg a, a lakó, akkor legtöbb esetben, tényleg amennyire én emlékszem, 10-ből 8 nagyjából azt történt, hogy kiviszik ugyanaz újságot, de, de nem tudják a postarázába eljutatni Jó, a e, társas well, well. házműködésének. A lényeg az, hogy a konkrét kritikát, konkrét problémát tudunk Kedves elnök, hogy azt kérem mindenkitől, és nagyon tényleg őszintén is köszönöm, is, hogyha ezt megteszi, hogy, hogy konkrétan jelezze a, a kérdés. Aki mint el rövid az időnk, azt kérdezem tőled, hogy én két kérdést tettem föl, de most cserélhetünk. Nem az, hogy tett egy ilyen a kérdést, hanem hogy nem is, hogy én a legfontosabb dolgokra kérdezek rá. Ilyenkor most jönnek a te pillanataid, hogy te ma egyébként kérdés nélkül, vagy ha saját magad beszélhetnél, akkor mit tartottál volna szükségesnek elmondani zuglóról. Hát van egy. Van egy olyan ügy, amit... amit két, két, mondjam, két ügy van, amire muszáj beszélni. Nem örülök neki, de, de, de jó, jó, hogyha erről beszélgetünk. Az egyik az, hogy valószínűleg a következő testület fogja a Zuglő önkormányzat képviselő testülete azokat az előterjesztéseket, amelyeket az állami számúrvő két Zuglői cég működésével kapcsolatosan megfogalmazott kritikákat. Ezek közül az egyik az amit már látunk, az az Uglói az ERT, ami ugye a legnagyobb önkormányítő cég. ez a másik, mián, az a Philharmonia, nem? ami olvasott. A másik a Philharmonia, igen, azt én még nem olvastam, lehet, hogy már eljutották hozzám, hogy hozzánk, azt még nem láttam. A, viszont a városokadási ERT működésre kapcsolatban értem. Más a második szürelmedet, ez egyébként az állami számbevős, tehát hogy ez hogyan van, ez, ez mely évre vonatkozik most? Igen, ez az ellenőrzés, ez jellemzően az, az előző vaziti ciklus gazdálkodását kírtatja. Ami azt jelenti, hogy ez ilyen sokáig tart? E, e, igen, hogy ez szakmai ragindokolható vagy nem, én ezt nem tudom átlátani, nekem is egy kicsit Jó, ez furcsa, hogy... hogyan van, hogy akkor küldenek nektek, vagy ez, hogyan értesüljük ti erről egyáltalán? Hát úgy, hogy, úgy, hogy kaptunk egy egy olyan volt először véleményezésre az, az állami száművőszéktől, majd a egy jelentést, amelyre a, az, a, a, a városoldák azért részletesen e, reagált, és hát a reakció lényeg az volt, hogy a felvetett kritikák, amelyek a cégműködésével kapcsolatosak, addig a vizsgálat elkészültéig már a mostani címzetés orvos volt, azért ebben eléggé e, éles megállapítások. Elnél is egy ilyen jelentés, az publikus? Publikus természetesen, ki van már az állami honlapján, illetve az ezzel kapcsolatos e, jó, ez akkor, az én felszínességem, ez alapvetően mit állapít meg? Amit te ismersz, akkor csak azokat a másikat ne. Hát ö, a, el, elég elég kritikus a vagyangazdálkodással kapcsolatosan. Én igazából csak azért szeretnék erről beszélni, mert mielőtt így, így, így lángba kapna az a hír, hogy akkor na, az állami száműszer kimutatta, hogy karácsony idején milyen rosszul működik a városvadálkozási érté. Én csak azt szeretném mondani, hogy ezek a, ezek a tényleg eléggé éles kritikák, ezek a jellemzően a 2012-2015 tartalmazó időszokra vonatkozó megállapítások, amelyeket még egyszer mondom az intézkedési terv, amiben megy a, a, a képviselőtestület elé az ázt kritikája kapcsán, azok gyakorlatilag olyan dolgok, amikre a... Oké, okay, ami megy lámen. a képviselőtestület elé, az mi? Ott az egy intézkedési terv, amit az állami száművőszék kér az önkormányzattól. Amit egyébként kötelező betartani vagy illik? Ö, azt gondolom, hogy talán... Ö, tekintettel arra, jogszabályi mulasztásokra hív föl, ezért nem önmagában az állami számbevővőszék felhívása miért, hanem úgy, úgy absztrakt. Ezek egyébként eh, az, ez az állami számbevőszék jelentése nélkül nem váltak számodra a nyilvánvalóvá? Hát, ilyen mértékben nem, de azért nem, mert az új cégvezetés ezeket már orvosolt, tehát gyakorlatilag olyan intézkedést tervet viszünk be, amiben gyakorlatilag már tipi azok van a túlnyomó többségében. Valami szankcióval, bocsánat! Hát szankcióval nem tudom, hogy nem azt hiszem semmilyen szankciója nincsen. Egy dolgot szeretnék csak, és ezért azt szóval, nem akarok én visszafelé betolgatni, mert tényleg unom meg nem is estélyhúzom, csak hogy nehogy úgy kapjon ez lángot a nyilvánosságban, hogy lám lám, zuglom a rosszul gazdálkodnak a vagyonnal az én időszakomban, mert ez nem a mi időszakunkról szól, és ez mondjuk az állami száművőszék kommunikációjában nem olyan kristályk telj -kis De Ez mennyire fog majd hullámokat verni a közgyűlésben, annak függvényében, hogy ki frakció tagja? Hát én nem fogom hullámosítani, hogy <gül> így akarod fel érteni, <gül> okay, de hát kampány van, és egyébként teljes joggal valaki a fejről Ez legyen, az legyen az legyen az legyen. azért is jó, hogy mondod, mert ugye tegnap ezt nem néztem meg, de megnéztem mindenféle Facebook oldalakat, Fidesz, MSP, oh. hogy, hogy hát abban a zuglói hírek jóformán, egy egyáltalán nincsenek. Hát igen, igen, mert az országos politikai kampány teljes érthetően előre nyomult, de hát azért ennek lesz majd helyi lecsapódása, én, én, én azt gondolom, hogy ezek a megállapítások fontosak és ezek kezelendőek, de hát az a dolgunk, hogy akkor jobban csináljuk és akkor ebben különbözünk. Kettőt mondta. Igen. A másik, ami, ami sajnos rosszabb hír, az az, hogy akár itt ebben a műsorban is sokat beszélgettünk, a Pillangó Park, ami ugye... Azt olvastam, dugló... az, hogy ugye legutóbbi közgyűlésen volt ezzel kapcsolatban ott... Igen, igen. Tehát itt, itt kialakult egy számomra nagyon pozitív és nagyon értékes folyamat, egy közösségi tervezési folyamat, ami ráadásul másfél évig tart, tartott, és a módszertanát, ahogy ezt kell csinálni, azt gondolom, hogy... Nagyon alapos volt, Jó, tényleg. olvasom azt, hogy csak hogy össze legyen foglalva mindazok számára, akik nem tudják, hogy miről van A szóval képviselő testet hosszas vita után várna, hogy László képviselő civil zugló módosító intitványának a megszavazásával elutasította a par felújítására vonatkozó előterjesztés Várna a vitában jelezte, azért nem támogatja az előterjesztést, mert szerint a korábban felmerült, hogy 200-250 millió forintból is el lehetne végezni a beruházást, de értem, most 600 millióba kell a fejlesztés, ráadásul 90 fa kivágásával járna a terv megvalósítása, a kovászvalás, Fidesz. Kivérte, nincs kellene előkészítve a javaslat, ezért annak elnapolását indítványoztaszt, hiszen a testület nem fogadta el. Karácsony Gergely a képviselő felvetésekre reagálva azt mondta már, mint a tervek is a környéken élők a parkot használók bevonásával készültek el, és nagy területen kerül sor úgy telepítésére. Utakat csak azon események helyén építenek, amelyeket az ott közlekedők tapostak ki az évek során. Több kandeláber pedig közbiztonság a lakosság kérésére került a terbe. A polgármester végül bejelentette, hogy újra a testület elé javaslatot. Pontosan, tehát én azt gondolom, hogy ha van előterjesztés zuglóval, ami kellően egyeztetve volt, azokkal, akikre ez elsősorban tartozik a lakossággal, akkor ez. Tehát én álmaimban nem gondoltam, hogy van olyan képviselő, aki, aki, aki, aki nem akarja azt, hogy zugló a várostéket utáni legnagyobb közpark egy 7-hektáros park megújuljon. Tudni kell a pillanópar azt, hogy most szegényt ugye az ágis húzza, mert a mostani parkolási mizéria, ugye nagyon ö, ö, sok ö, problémát okoz most ott, és remélem, ezt orvosoljuk azzal, hogy ezt hiszem mondjuk a fizetővezetbe, de hogy a Pilangó park ahelyett, hogy egy ö, ott a lakótelep közepén, ahol tényleg nagyon kevés terület van, egy ilyen rohárdisa lehetne az ott élőknek, ehhez képest sajnos azt kell mondjam, hogy egy ilyen nagyon sok ö, társint magára húzó terület, de utcai drogelőkoszpont Közelsége miatt ott egy része, eléggé pont, ahol ezeket a pariszkításokat kéne csinálni, az gyakorlatilag drogzanya. És ugye ez egy 7 hektáros park, tehát uh, most direkt kértem a kollégákat, hogy nézzük meg, hogy volt-e ilyen léptékű parc Budapesten, ami ekkora területet érint. Uh, tehát 7 nem lehet 700 millió forintba felújítani, tehát aki ezt gondolja, az valójában legel... ez az elképzelés ebben a formában minek eset áldozatául a közgyűlésen? Hát szerintem egyszerűen politikai eh, egy politikai betartás volt. Tehát én, én, én, én, én utána sok képviselővel beszéltem. Eh, én én nem, nem tudok ebből engedni. Nem azért nem tudok engedni, mert nekem ez a fejlővésem, hogy, hogy de van egy, van egy projektünk, amit a lakosságon nagyon részletesen leegyeztettünk. Itt nagyon sok Konfliktus sikerült megoldani a kutyások és a kismamák között, az ott lévő társasház és a teniszklub között, tehát hogy ez egy -e, tényleg a közösségi tervezésnek az összes jó és, és negatív vagy hogy nehéz mert részén túl vagyunk, és egy olyan parkot álmodtunk meg, és ilyenkor tényleg egyébként kicsit be is pipultam a vármelyik képviselő úrra, hogy, hogy a lakosok nem ezt akarták. Azért szerelmére én végigültem ezt az egész folyamatot, Egyébként imádtam minden percét, azt, hogy hogyan jönnek ezek a színek konfliktusok, és hogyan mi, Mindenki állt egyébként a várnai mellé? Hát a Fidesz egyszerűen szerintem alapvetően politikai okokból megfogták. Mi annyi hivát elkövettünk egyébként, hogy sajnos az ugóban általában a szokás, hogy az ilyen nagy beruházások esetében a tervdokumentációt nem csatoljuk az előterjesztéshez. Tehát tényleg nem biztos, hogy látták a képviselők teljes részletében a tervet. Azt a tervet, amit egyébként mi a helyben élőknek nagyon sokszor megmutattunk. A és helyben éppen élők csalódottak? Most esem, meg nem hallottam. Hogy a helyben élők csalódottak -e? Hát nem biztos, hogy tudják, hogy előre nem ment át a testületen azt, hogy ez a terv meg is valósuljon. De én azt fogom csinálni, hogy mivel azt kérte a képviselő úr, hogy tervezzük újra a pillangókatot és húzzuk meg a harmadára a költségeket, hogy össze fogunk hívni egy olyan tervezési fórumot ugyanazokkal az emberekkel, akik eddig is ebben részt vettek, és akkor aki ennek, ehhez van, ehhez bátorság, ki az emberek el, és mondja el, hogy, hogy hogyan tudnám meghúzni a harmadára ezt a költségvetést. Azért gondolom, hogy, hogy ez egy felelőtlenség és, és, és butasány, mert nem lehet egy hététáros parkot 200 millió forintból felújítani. 200 millió forintból el lehet ültetni fákat és esetleg egy növénysort, de egy, mi, egy mi bar az a, komplex felújításához, ami héthet sajnos ennyi pénz kell. Mi az a 200 az millió ar, mire hivatkozik a várnai korábban ennyi lett volna, és aztán békéhajlap, egy 8 óra 20-on? Hát most őszinte, hogy összintem leszek, én, én, én, én szoktam várnagy úrra számat keveredni, de most egyszerűen nem értem, hogy mit mond. Tehát ö, ö, azt lehet mondani, hogy nincs ennyi pénzünk, de ez nem igaz. Hát az idei költségvetésben a part az első hullámára 300 millió forintot betervettünk. Ezt a költségvetés a testület nagy többséggel elfogadta, és lenne egy második hullám, ami a jövő évben történne, ami szintén megkövetelne 300-350 millió forintot. De még egyszer mondom, hasonlítsuk össze, hogy mondjuk más budapesti parkok, amik ekkora területűek, mennyit tudnak megújulni. Ez egy, ez egy ekkora projekt. Öntöző kell építeni, mert különben nem tudjuk fenntartani később, növénytelepítésekről van szó, és egyszerűen az van, hogy ezen a parkon keresztül a metróból tilépő emberek a szélúzsa különböző irányába mennek a lakásaikhoz, nem csinálunk más, mint hogy ezeket az utakat leburkoljuk, és így is a bulkott terület egyébként a teljes park területének az 5%-a lesz, 95%-a pedig zöld marad. Az, hogy fákat kell kivágni, ez persze lehet ezen a liget kapcsán hogy mondjam, milyen politikai lótogokat mondogatni. De aki már volt a Pinangóparkban, pontosan tudja, hogy ott társadalmi munkába telepítették a fákat. Iszadosan közel vannak egymáshoz, és az elmúlt 30 évben nem tudtak megnőni. És most egyébként pont az ilyen típusú sűrűség miatt élő ember eh, nem megy át ezeken a területeken, mert nem tud. Viszont eh, nagyon sok drog, drogos ember ott húzza meg magát, és ott. Eh, eh, mert nem tudom, mit mondanak, drogozik. Tehát, hogy igazából, ha valaki ismeri ezt a parkot, és látja ezt a folyamatot, akkor az nyilvánvalóan nem értené, hogy ez most, egy mi történt. Örülben mikor tud visszakerülni ismét a közgyűlés és aztán elengedlek, mert már 8 van? Hát szerintem októberben én ezt szeretném visszahozni, az együtt is, hogy ezt a tervezési fórumot előtt, előtte megcsináljuk. És Megyeri Szabolcs egyébként, aki ugye Zulu főkészítése, ezeknek a tetebejárásoknak a keretében, Egyszer végig ment a parkon, és az érdeklődőknek néhány kisztat nem mutatta azt, hogy mely fákat kellene kívánni az átlakítás miatt. Itt tényleg azt úgy kellek közönni, hogy ezek 10 átmérőjű, egyébként évtizedre óta elültetett fák, amelyek nem szakszerűen elültetve, és hát élő ember nincs, aki ezt. Ezek azt bár bármilyen kérdés volt tenne, hogy ez szükséges. Tehát kampány van, és úgy látszik, hogy ez egy kicsit így megmódolta a dolgokat. Én ezt a nagyon fontos fejlesztésnek gondolom, és nagyon szeretném, hogy októberben az eredeti előterjesztés, hogy annak egy nagyon pici módosított változatát tudna menni a testületen. Köszönöm a rendelkezésre állást, állást adok a további munkáidnak. Szia! Szia! Yeah. Karácsony Gergelyt hallották Zugló polgármesterét. A műsort a Zúglói önkormányzat támogatta. Úgy hozta a sors, vagy Karácsony Gergely, hogy lett néhány szabad percünk, 8 óra 24 van, 06148909999, és 0636771161, kinyitom az ablakot, de alatta is látom, hogyha önöttem, mármint tevékenység folyamán is látom, hogyha önök hívnának. 06148909999, és 0636771161. <tos> Jó héten ünnepli a Keifei Ancsi, vagy legalábbis lesz, akkor is, ha nem ünnepeljük a 17. születésnapját, és az előestét, vagy az előnapját én úgy használom fel, hogy hétfőn nem lesz élőre bonyolítás a Keifei Ancsi. Pogány Ádám milyen műsort szerkeszt, azt majd tapasztalni fogják. vagyok ezzel, mert egyébként lehet, hogy másodikán volt az első Kejfejecsik 2000-ben. Akkor a születésnapján nem dolgozom, nem emlékszem be. 06 és 06 Egy figyelek a just I love to serve We celebrate All Merit in life oh, Confessions of sleep The awakening Harding Még egy ajánlat, és aztán felhívom Pécsi Balást, és utána pedig fölhívom Gulyás Gergelyt, hogy fél tíz után én itt szeretnék-e önökkel stravancolni, azt most még nem tudom megmondani. 061 és hat Néolsk, Először I made mistakes Everyone egy, hat egy először. don't know why I did it's just because másodszor. no one gets through to me the way that you do now I know I'm in love baby it's a little much to never touch you when I No, I'll never find another love like this. János, lehet? Lehet? Hát, íme a második része egy beszélgetésnek, amelyet ugye egy múlt hét csütörtöki interjú váltott ki, Azóta nem lehet azt mondani, hogy én nem mélyültem volna el a témában. Számtalan információval lettek gazdagabbak a hallgatók, ön valószínűleg kevésbé, hiszen ön korábban is tájékozott volt. Én nagyjából ma úgy viszonyulok a kettőnk beszélgetéséhez, hogy szívesen meghallgatom, amit gondol, és örülnék, hogyha figyelembe lehetne venni mindazt. Amiközben történt, és most nem kezdek el szószedetet mondani, hogy ki mindenki szólalt meg ez ügyben. Figyelek. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát legelőször egy félreértést szeretnék tisztázni, ami úgy látszik, hogy már hatósági szinten van. Ugye a kormány megbízott úr beszélt mindenfélét a ligetvédők nevében, tehát először is azt szeretném tisztázni, hogy a ligetvédők, nem egy malok Ki az a csopor, kormány megbízott? Uh, Tarnai úr nyilatkozott ugye pár nappal ezelőtt érdekes dolgokat. a kormány megbizott, ő a Pest megyei kormányhivatalnak a vezetője. Bocsánat, a Pest megyei kormányhivatal vezetője, igen, elnézést kérek. Tehát ugye a Tarnai úr nyilatkozott tehát ugye a ligetvédők nem egy kis valami hippi csoport, a ligetvédők, a budapestiek 80%-ának a véleményét uh, képviselő csoport, akihez bárki, ez a vélemény véleményelzetét csatlakozhat mi nem táborozunk kint és lakunk sátrakban a Városligetben, nekünk van egy táborunk a volt Petőfi csarnok területén, ahol mi dolgozó emberek vagyunk, időről időre váltjuk egymás 24 órás szolgálatot adva ott. Tehát ezt azért le kellett tisztázni ez az egészhez. Mi nem azt szeretnénk, hogy a Városliget ilyen lepokkal az állapotában maradjon, vagy ahogy a kormányhivatal vezetője fogalmazott, hogy otthon hagyjon a pecsa. Mi azt szeretnénk, ha a Városliget megújulna, ez 15 milliárd forint volt végrehajtható lenne, ugye erre vonatkoztak tervek, és nem épülnének oda 250 milliárd forintból múzeumépületek fölöslegesen. Tehát ez a ligetvédők célja, minden tettünket ez motiválja, és minden tettünk ezt a célt szolgálja. Ezt én értem, de két dolgot ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogy egy felmérés azt mutatja, hogy 80% támogatja önöket, az nem azt jelenti, hogy 80% ott is van, ez a felmérés ezt mutatta. Ezért uh, mondtam azt, hogy mi képviseljük őket ebben. Igen. A másik pedig az, hogy az önök célja e tekintetben teljesen egyértelmű, és ebben... Uh, Bocsássam, meg a tarnai nem volt olyan egyértelmű pedig hát ő elmérteg egy független kormányhivatalnak a vezetője. Nem, ő alapvetően nem erről van szó. Ő másféleképpen látja a ligetet. Ő ott már látja a megvalósuló múzeumi negyedet, vagy nem egyedet negyedet, hanem ezt a ezt a konglomerátumot, amit megálmodott a kormány, önök pedig azt nem akarják. Ő aznak a megvalósulását szeretné, önök pedig nem, és valójában az a kérdés, hogy jogi eszközökkel, azokkal a jogi eszközökkel, amelyek az önök rendelkezésére állnak, ezt önök meg tudják -e akadályozni, lassítani tudják, vagy részleges megvalósulását teszik lehetővé, ezen három opcióon kívül szerintem negyedik, ötödik nem nagyon van. Ez pontosan jól látja Fiala úr, és többek között ön, mint a negyedik hatalmi ágügyen a segítségével... Nagyon jól beszél, mert én, én, épp, épp erről van szó hogy miután a liget is egy ilyen szimbolikus térbe került, volt nekem olyan életkorom, amikor én szerettem volna hatalmi ág lenni, és volt olyan, amikor azt mondtam, hogy én eldöntöm a választásokat, de én már a e tekintetben nem lettem kisebb, se nagyobb, de okosabb lettem. Én nem szeretnék hatalmi ág lenni. Ha, hát akkor azt mondom, hogy az ön segítségével szeretnék, hogy erről azt, egy diskuszió Ezt a részét... Ezt ön pontosan azt teljesíti, ami az ön kötelessége, és ezért nagyon hálásak vagyunk, meg kell mondjam. Tehát ugye a, a lényeg a következő. Budapest lakosságát erről a beruházásról nem kérdezték meg. Ez nem jó. Ez minnyájunkat érint, Magyarország egész lakosságát érint, két, és ha ja készítettünk egy reprezentatív felmérést, itt van még egyet, Ja, nem tudom, hogy nagyon süket volt a volna. Tehát, amikor készítettünk egy reprezentatív fölmérést, Budapest lakosságának 80%-a az azt mondta, hogy nem. Látszik az, hogy ön is ö, aktívan vagy passzívan kommunikációs tréninkeken átment, attól mert többször elmondja egy és ugyanazt, attól az még nem lesz se, több, se kevesebb. Abval pedig tisztában vagyunk, hogy a politika már csak ilyen hoz egy döntést, és azt követően van, aki annak a végrehajtásán dolgozik, van, aki örül neki, és van, aki nem örül neki, és van, aki a nem örülésének új úgy adja a tanújelét, hogy tiltakozik ellene ön és a társai konkrétan ilyenek, de az, hogy egy ilyen politikai döntés született, ez épp úgy tény, mint az alaptörvény, csak az alaptörvény ellen nehezebb így tiltakozni, mint a ligetben, mert a ligetben ki lehet menni, az alaptörvény az nem egy olyan dolog, ami ellen lehetne úgy tiltakozni, hogy az ember lehetetlenné tegye annak a létezését. Szia, én a demokráciában hiszek, és mint ilyen, abban hiszek, hogy a népet bizony, meg kell k a parlament ezt eldöntötte. Tehát, e tekintetben az, hogy demokrácia van-e vagy sem, ezt a nép eldöntötte. Jó, akkor ezt a témát azt hiszem ejtsük is, mert nagyjából ugyanarról beszélünk. Én ezt értem, csak azt értsem meg, hogy ugyanarról beszélünk, de más vonzatában, mert a Györgyevics ennek a dolognak a végrehajtója. Az, hogy ő egyébként annak idején megszavazta-e, vagy sem, azt nem lehet tudni. Az, illetve a Városlig ezért, mert most éppen ő a vezérigazgatója, vagy Bárlászló, aki kormány megbízott. Nyilvánvalóan, hogy ezt valaki ki nem vállalja el, hogy egyébként számára az nem fontos. De a önök... kérdés az, hát, hogy miért fontos, ugye ez egy következő kérdésünk lenne, de ezt most hajtsuk is. Hát, nézze, én eléggé közelről ismerem őket, nem áll módonban azt mondani, hogy ebben csak anyagi érdek lenne. Ők tényleg őszinte hívei. és szeretném elmondani önöknek, hogy bárki telefonál nem kerül be az adásba, és arra kérek Ádám, hogy ne is vegyet föl, szíves, jó? Én Pécsi a beszélgetek, és nem szeretnék semmilyen csatolt részekkel kiegészülni. Igen. Csak ez annak is üzenem, aki most telefonál, akinek a telefonját most fölemelem, és lerakom. És arra kérem, hogy ha tapasztalta hogy nem akarok mással beszélni, akkor ezt legyen szíves, tarts Tehát itt, itt örök között van egy olyan... Tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy feloldhatatlan ellentét. Hát igen. Igen, úgy tűnik, hogy az, mondom, az igazi, az igazi feloldás az... Az lenne ennek, mondom változottanul, hogy, hogy láthatólag egy óriási ellentét van, hogy esetleg tárgyaljuk újra a helyzetet. Jó, de erre nem kerül sor, tehát ezt önnek tudnia kell. Az, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon gödör lenne a szó átvit értelmében, hogyha a tavaszi választások más eredményt hoznának, mint, tehát más kormányzat állna fel, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez a területhez. Ehhez most nem tudunk hozzászólni, utána tapasztalni fogjuk mindahányan. Lehet, hogy önök elsősorban emiatt, vagy nem csak emiatt szeretnék. Én ezt. A, Ebbe azért nem szeretnék belefolyni, mert önmagában azt borzasztónak találom, hogy a liget egy szimbolikus térré változott. De azt szeretném leszögezni, hogy azt el kell tudnia fogadni. Nézze, ez ugyanolyan, mint egy bírósági döntés. Csak hogy mondjak egy olyan példát, amit nem kell mondani, mert látható módon ugyanarról beszélünk, csak más-más oldal, oldalról értelmezzük. Született már olyan bírósági döntés, amivel én tízes kállán tízesen nem értettem egyet, de azzal a az anyagi konzekvenciával, amit ott kiszabtak, ha én annak nem teszek eleget, akkor azt leülhettem volna, kifizettem. Tehát önök nem, tudom hogy tiltakoznak, és megpróbálnak mindent tenni annak érdekében, hogy ez ne valósuljon meg, attól a státuszkó nem változik. Értem. El lehetett volna érni egyébként, és ezt ön is tudja, nem tudom, hogy mióta a liget védő. Hát, euh, én azt hiszem, hogy első nap este mentem ki oda, amikor erről hallottam. Jó, hát azt ön is tudja, hogy volt ott olyan pillanat, amikor egyébként, ha többen lettek volna, de innentől történelmi lehetséges, hogy meg volna a hatalom. Hát nem a... tudom, mire gondol, hogy többen ott a legelej, ott, ott még a legelején, tehát amikor a demonstráció kezdetüket vették, ott volt olyan, amikor látható módon a hatalom, és az nem a Városliges ZRT, hanem, hanem a rendőrség, ö, ott bizonytalan volt abban, hogy mit is tegyen. Tehát egy hát, ilyen papír is volt. Ha, ha most ennyire visszamegyünk, akkor remélem tudja, hogy az az egész eljárás per alatt áll, ö, amennyire szabálytalan volt az összes létező. Jó, amikor egy forradalom már perkérdése, akkor a forradalom napjai már hát, lezárultak. Jó, ezt most, ezt most ön mondja ide de azt mondom, hogy tehát, ezt, oda jött öttáz rendőr, és teljesen jogszerűtlenül visel. Én, én most nem a hát jogszerűségéről ez... beszélem, akkor amikor forradalom van, és a ligetben az egy kvázi kis forradalom volt, az nem a jogszerűségről szól, hanem arról, hogy van egy csapat, akik a saját akaratokat keresztül akarják, hogy hatalman... de Nem tudok önnel egyet érteni, mert a forradalom az ugye mindig egyfajta erőszakos cselekményre utal, a ligetvédők végig erőszakmentesek voltak. Azért, és azért ott volt kordonbontás is, tehát azért én ott voltam, tehát azért, az, azért, azért minden nem volt békés, de ez, ezt is tudomásul veszem. Most, e, ezen nem, tehát én most azt mondom, hogy a jelenlegi státuszkója a ligetvédőknek az, amit én látok, hogy az összes jogi eszközt megragadják, mint egy strike sztrájknál, hogy arra emlékeztesse a kivitelezőt, hát, a formán... így, van, ugye, mi élünk az állampolgári jogainkra. Igen, igen, pontosan ez történik. Ez történik. És és ennek a hétköznapjaiból nyert betekintést itt most egy konkrét történet kapcsán a hallgató. Igen, ez így van. És ezen a konkrét történet kapcsán azt látja, hogy a ligetvédők konzekvensen ugyanazt képviselik, tartsák be a jogszabályokat, próbáljanak mindennek megfelelni, és ugyanakkor ugye mi azt mondjuk, hogy a liget maradjon közpark, stb. stb. Ugyanakkor a másik oldalról azt látjuk, hogy folyamatosan ködösítés, mellébeszélés, hazugság, kimondhatom, hiszen ön, az ön műsorában bizonyosodott be hazugság történik, a szabályok be nem tartása. Tehát innentől fogva a kedves hallgató el fogja dönteni, hogy kinek higgyen. Nézze. Van abban igazsága, amit mond, de ugye nyilván mindenki a maga oldalát tartja kedvesnek. Tehát attól, mert önök egy sor szabálytalanságot látnak. Azoknak a mértékét és ezt tekintetben most nem fogom ezt a mondatot befejezni, és azt is kell, hogy mondjam, hogy olyan, tehát a munkalassítással és ezt most szándékosan mondom, tehát amit ön mondt, hogy adott esetben sáros talpal ki lehet-e jönni, beleértve a terültókat is? Az, amit, most, meg, hogy félbeszakítom. Ez az, amit a média felkapott. Mi onnantól fogva 2012 óta, akkor én még nem, hanem a Városliget barátai azóta tiltakoznak az ellen a módszerek ellen, amivel ezt az egész liget projektet átgyúrták mindenhol figyelemben nem véve semmit. Egészen onnantól fogva, hogy elkezdtek építeni egy még, vagy el, el akartak kezdeni építeni egy még engedélyek nélkül. Megszámadták a bíróságon, ugye, a, a, a ligetvédők. Mit ad Isten, nekünk adtak igazat, mégis el kell kezdeni, tehát mégis meg kell csinálni az előzetes környezet Csak ez egy akkora téma, és olyan nagy, amit ugye a sajtó nem kap föl könnyen, de ugyanott vannak benne. Ugyanott van benne, hogy nem végeztek el ö, a vízzel kapcsolatos vizsgálatokat. Ott van benne az, hogy nem ö, veszik figyelembe azt, amit a közlekedési hatóság annak idején még volt ilyen mond. Tehát ezek mit benne vannak, csak ezt nehéz egy, egy rádiónak vagy egy tévének tematizálni. Én még, egy Én még azt sem mondom, hogy nehéz, csak azt kell, hogy mondjam, hogy ezek permanensen keverednek olyan tételekkel, amelyekben viszont önök úgy terjeszkednek túl a saját hatáskörükön, hogy az ember elveszti a bizadalmát a tekintetben, hogy neki permanensen mit kell fontosnak látnia. Hát tehát amikor kéne? önök például, és az önök ön, vagy, vagy azok, akik ligetvédőknek tartják magukat, megnyilatkoznak az ügyben, hogy egy fa mit bír ki és mit nem, miközben ott van egy professzionálisan ezzel foglalkozó cég, amely auditált adatokkal rendelkezik, akkor, tehát hogy mondjam, van hát de... egy olyan pillanat, amikor az ember egy orvosnak hisz, és amikor a többi beteg megítéli az orvost, akkor azt mondom neki, hogy rendben van, de mégiscsak ő végzett egyetemet. Szia la úr, ön most ebben a pillanatban a szakértelemmel, például, Zsik, ugye nem akarom mondani a latin kifejezést erre. Na most ugye nem, mi nem a légből köpük. én egyébként a vendéglátóiparban dolgozom, tehát én ebben a témában nem vagyok szakértő. Viszont vannak olyan szakértők, akik azt mondják, és ők olyan szempontból független szakértők, hogy tőlünk nem kapnak pénzt, ellentétben ugye azzal, aki a város oldalánál, és onnan kapja a megbízást és a pénzt. Ezek a független szakértők, akik ennek a szakmának a a szakértői azt mondják, hogy ez bizony a fa nem fogja kibírni. Hogy egy másik hasonlatot hozzak, ez pont olyan, mint amikor a szakértők azt mondják, ugye a római partnál, hogy a gát nem fogja kibírni. De nem lehet. a, a de, de, de, de, de, de, de azt mondja, hogy de, de ő nem vitatkozik, egy, egy, egy, ter, egy, hát, egy területnél maradunk, és azt kell, hogy önnek mondjam. Jó, hogy... a hasonlatot hoztam önnek példaként. Ne, ne én se szeretnék máshonnan benni hasonlatot. Én azt mondom önnek, hogy van olyan dolog, amit értek, és van olyan dolog, ahol azt mondom, hogy ezt hagyjuk a szakemberekre. Mi ezt mondjuk, de a. A Városliget Liges Ingatlanfejlesztő ZRT nem hallgatja meg a szakembereket. Azokat a szakembereket hallgatja meg, akik nekik kedvező módon nyilatkoznak, a többit nem. Jó, de avval szembe kell néznie, hogy ön, a, ön tematizálhatja a médiát, és próbálhatja tematizálni a város ZRT-nek az életét, de ez egy ugyanolyan dolog, mint amikor ön ide először betelefonál, és azt mondtam, hogy ezt én döntöm el. Tehát van egy, van az, én értem az ön jó indulatát. Én azt is értem, hogy mi a hozzáállása, de ezzel együtt meg van húzva egy határ. Én elmentem tegnap a kormányinfóra, de ha nincs leadva a nevem, nem tudok bemenni. Magyarul az, hogy van egy elképzelés, amivel ön nem ért egyet, és ezt az elképzelést emberek végrehajtják, akkor ön természetesen abban a pillanatban helyet talál, ahol azt tapasztalja, hogy valami szabálytalanul megy, és hajrá. Bár mindenhol lennének a szó ebbennek az értelmében ligetvédők, de az, hogy a ligetvédő tematizálni akarja ennek kapcsán az egész létezést, az sehol nem megy, uram. Uh, Fial Miért tematizálódik ez ebbe az irányba? Az nagyon egyszerűen, mert az embereket érdekli. Nem, nem, érdekli? nem, nem, meg, nem. megmondjam, hogy ez miért, és ez egyébként egy egészen tökéletes példa. Azért, mert ilyen méretű védelmet egyébként más jelenségek nem kapnak, és ráadásul egy olyan területen, ami. Hogy érti, hogy ilyen méretű? Tehát egy ilyen aktív. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Paks esetében ugye ez nem működne, mert ha az mi, emberek mi nem értenek. De miért van ilyen aktív védelem most a Mert az emberek szeretnék ezt a védelmet. Hát én nem egyedül állok ott, mondom, én dolgoz, mindannyian dolgozó emberek vagyunk. Hát egy olyan tömeg áll mögöttünk, aki minket állandóan kisegít. A tömegálaszt nem tudom. Vannak jó néhány, akik tényleg nagyon aktívak, és azt kell, hogy mondjam, hogy én kíváncsi lennék, hogyha ez az aktivitás ugyanígy valósulna meg más, az életünk más területén, az vajon mit tudna elérni. Erre nem tudok válaszolni, e tekintetben ez tényleg egy, egy, egy laboratóriumi kísérlet, nem laboratóriumi körülmények között teljesen igazon. Tehát ugye megint csak az derül ki, hogy azért van ez a hihetetlen aktivitás, nem azért van, mert mi ennyire ráérünk ezt csinálni, és minket ezért fizetnek. Ez azért van, mert az emberek azok, akik ezt az aktivitást föntartják. Hát mi ezért nem kapunk fizetést. Én nem csinálnám ezt, hogyha nem látnám magunk mögött azt a támogató tömeget, akik nap mint nap írnak, jönnek, hoznak, segítenek. Én hát ezt, ez, én ezt ez, értem, de most jelen pillanatban egy helyben topogunk. Kell, nem, ön, hát önnek a, a... válaszoltam meg azt, hogy miért van ez az aktivitás Azért van, mert az embereket ez a téma érdekli Nem én tematizálom a sajtót, hanem az emberek tematizálják Azért foglalkozik vele a sajtó, mert az embereket ez érdekli Nem csak azért ha, nem, nem, Hát nem nyilván meg... vannak, vannak, akik azért foglalkozik például a másik oldalal a sajtó Mert az ingatlan hogy 650 millió forint kerettel van neki propagandára Hát nyilván azzal az oldalal azért is foglalkozik Nekünk ilyenünk nincsen nem tudom, hogy, hogy itt pénz áll pénzzel, vagy pénztelenséggel, azt tudom, hát, hogy... De tudhatja... Hát megadom ennek az adatokat, Hívam kérve pontosan 650 millió forintja volt az zrt nek arra, hogy propagandát teljesen ki 2015-től 2017-ig. Ebből egyébként melleslegjegyze egy 7 hektárt meg lehetett volna tökéletesen újítani már a városligetben. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy még mindig egy helyben topogó, mert valójában az önök tevékenységének a sikere azon múlik, hogy valaki megszünteti ezt, vagy ha nem szünteti meg, akkor önök tudják-e olyan mértékben jogilag akadályozni vagy lassítani, amitől vagy elmegy a kedve az egésztől, vagy változik, mert egyébként... A, jó, a de, a, a, de ha ez nincsen meg, akkor a végén úgy fognak onnan kiszorulni, hogy abban kell szembenézniük, hogy ha bár sok eredményt értek el, meg fog valósulni a ligetvacsat. Hát most erre mit mondjak önnek, Fialaúr? úr? 1848-ban is ez történt, ha ezt az esetet nézzük. Figyeljük. Igen, hát én a kettőt nem vetném megbe. Nem, csak mondom, hogy ahogy mondani szokták, egy vesztes forradalom is összerántja a népet. hát mi ennyit tudunk. Én, mint civil állampolgár, ennyit tudok tenni. Többet nem ezt, tudok de tenni. De azt, azt értse meg, ha csak ennyit tenné, és például a forradalmat nem említeni, akkor már is más lenne a helyzet, mert ez, ez nem forradalom. Tehát itt, nem, én, nem, hát persze, hogy nem. De ön említette. Hát én arra, arra céloztam, hogy azt mondta, hogy ennek ennélre esetleg ki fogunk szorulni. Kiszorulunk, kiszorulunk. Igen, ennyi de, de a 48 évenni. önnek jutott az eszébe, és nem nekem. Szóval azt értse meg, hogy... Van ennek egy olyan lángja, ami természetesen önöknek fontos, mert azzal lobogtatják magukat, és azzal tartják fenn a lelkesedésüket, de az tud kontraproduktív is lenni, hiszen az egyébként meg tud égetni olyan módon embereket és történeteket, amelyeket önök nem vesznek észre, mert önök ezt sokkal fontosabbnak látják, mint mások, és nem nagyon vannak tekintettel arra, hogy ez valaki kevésbé látja fontosnak, vagy más lát benne. Fontosnak a látja, de mást. Mi? önként csináljuk ezt. Még de, egetem, de, de, önként azt csináljuk, meg, hogy ennek sincs. -e. Hadd, hadd fejezem be, aki akar csatlakozik hozzánk, aki akar nem csatlakozik hozzánk, mi semmi más nem csinálunk, a magyar jogszabályokat betartva a demokratikus úton tiltakozunk. Én ezt értem. Én ezt értem, de... Ha, ezt ad... Nem értem, hogy ezt hogy égethetne meg bárkit is egyébként. Hogy hogy meg bárkit is? Úgy, hogy abból adódóan, hogy ez Különböző részletei kapcsán fontossá válik a médiának, amikor annak van egy a rendezettsége, és az ember azt gondolja, hogy itt vége van a történetnek, ön most joggal jöhet azzal, hogy ebben igaza van -e a történetnek, vagy sem, hogy ott vége van, akkor önök hoznak egy embert, aki ott megjelenik, mond valamit, és azzal a történet újra kezdődik. Tehát önöknek az a céljuk, hogy itt ne legyen se beált eredmény, mert a beált eredmény mind, mind szorítja önöket ki. Tehát, hogyha ott van egy pontozásos eredmény, akkor önök a pontozásos eredményt nem fogadják el, kérnek egy újabb szakértőt, és miután... Ne, és nem, e, ne, it, azt jaj, értse jaj, meg, ez... hogy ami az önök igazi eszköze, az az, hogy önök valójában ezt a tevékenységet olyan mértékben akarják a jogszabályok mentén létrehozni, amilyen mértékben ezt abban a tempóban, ahogy eredetleg elképzelték, nem lehet megvalósítani. Hú, És ebben a tekintetben önök tökéleteset alkottak. Most köszönjük szépen, de most tulajdonképpen azt veti a szememre, hogy mi azt mondjuk, hogy tartsák be a jogszabályokat? nem. nem, nem. Hát, nagyjából ez le. Egyébként mi nem, nagyon örülünk, amikor az hogy tartanál jogszabályokat, de, de ez is fölteti a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy mi betartatjuk a jogszabályokat, és ennek a késés, csúszás, és uh, az eredeti elképzeléshez tépest törzetköltség drá, el, drá, keletkezik. Drága uram, a saját életében a megnézni, hogy mindent pontosan úgy csinál, ahogy egyébként azt a jogszabályok előírják, vagy a munkakörű leírása, ezt hívják munkalasítási sztrájknak, megáll hát az ország. Teljesen, de ebben önnek teljesen igaza van. A külföldi példák is ezt mutatják. Tehát azt mondom, hogy ez rendben van, de amikor ott éppen tertnyer az állam, teretnyer, akkor ön azt is vitatja, és ezzel visszaviszi ismét egy korábbi Én nem állam. nem olyat, ahol teretnyert volna az állam ebbe a pillanatban. Hát mi nem az, állam ügyen, hanem az állami, tulajdonú, ingatlanfejlesztő ZRT. Nézd, a, a, a, a közlekedési különbsége. múzeum még sincsen ott a helyén, nem állott már a Petőfi Csarnok. Hát, a közlekedési te. múzeum azért nem áll a helyén, mert ez egy értelmetlen elképzelés volt, amit azt mondták, hogy é, igazuk volt a ligetvédőknek. Értelmetlen oda, áttesszük máshova, ahol értelme van. Féren, nem azért, az épp, az mert én az, épp, az épületet lebontották, tehát azért az már egy változás. Az is egy változás. De ennek változás. mi nagyon örülünk. Mi ennek nagyon örülünk, hogy lebontották azt az épületet. Az a még nem derült ki, de... Hát, az, az, az, az, mi az, azért nem örültünk neki, az elején, mostban azt mondtuk, hogy talán esetleg, ugyanazt konzekensen képviseljük, talán esetleg meg kéne kérdezni minket arról, hogy mit szeretnénk, de ha már így lebontották, mi nagyon örülünk, mi azt mondjuk az élet, legyen központ, legyen ott egy pa, legyen ott, például az a... Az a sportpálya, ami miatt most akarnak, kívánni. Én az iránt érdeklődöm, hogy a záros határidőn belül, remélhetőleg minél rövidebb időn belül, szakértők jelennek meg a Volt Petrificsárnak területén, annak érdekében, hogy ott azt a törmeléket elvigyék, amelynek van azbest tartalma. Én. Akkor önök hogyan fognak viszonyulni hozzá, amikor az ott egy demonstrációs tér? Hát nézzen ide, mi tegnap már kiadtunk egy közleményt ezzel kapcsolatban a Ligetvédő oldalán ami szerint ugye a ligetvédők örömmel üdvözölnek minden olyan megoldást, amely a liget azbestmentesítésére szolgál, és amennyiben ugye az összes jogszabályt, ami ide vonatkozik, most már elkezdik betartani, hiszen ugye eddig nem tartották be, azért lehet ott az azbest, abban az esetben mi szívesen látjuk őket, egy kicsit bonyolítja az a helyzetet, hogy jelen pillanatban bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, és mint ilyen ez egy, hely, egy, egy, egy bűncselekmény esetleges bűncselekmény helyszínél szolgál, de ezt már jártad egy egymás között az ingatlan fejlesztő érté, meg a rendőrség. Mi szívesen látjuk de őket, amennyiben jogszabályokat betartva, de elviszik onnan a hulladék. Ön ön ugye ezt a fogalmazást csak is kizálog azért mondhatja, mert ott egyébként arra a rendőrség úgy adott ki demonstrációs engedélyt, hogy közben párhuzamosan figyelmen kívül hagyta azt, ami egyébként önöknek épp olyan fontos, hiszen azért is lett demonstrációs tér, hogy ott azbest van. Tehát De hogyha... hát mi nem tudhattuk. Mi, mi mint ligetvédők, ezt nem tudhattuk, hogy ott azbest van, hiszen Elnézést, mi az, amit... nem léphettünk be. Elnézést, amikor meghosszabbították azokat a csődarabokat, amiket önök bevizsgáltattak, egyébként hogyan tettek rá szert, ha oda nem mentek be? Nem, az utána volt. Én ezt értem, hát... de utána, nyilv... utána megmaradt demonstrációs térnek, és önöket minimálisan is az zavarta az, hogy demonstrációs térnek kérnek ki a rendőrség. Önök ne, nem azt mondták, hogy azért legyen demonstrációs tér, hogy ott senki az égény a világán ne sérüljön meg, hiszen én is oda zavartalanul be tudtam menni, és senki nem akadályozott meg benne, hanem azért akarták azt ott demonstrációs térre nyilvánítani, hogy ott ne legyenek munkálatok. Tehát azért beszéljünk magyarul beszéljünk magyarul? Hát érdekes módon, hogy bocsások, na jó, mindegy. Igen. Jó, Beszélünk magyarul. Természetesen mi be fogjuk engedni azokat a szakembereket, akik ezt a Felfüggesztik, felfüggesztik addig azt a, a, jó, a jogista... Nem, Nekünk nem kell felfüggeszteni, meg tudunk állapodni velük. De miért kéne Tehát... nekem megállapodni, amikor önök annak a területnek nem a tulajdonosai? Mi a demonstrációs térkét használjuk, de mint ilyet természetesen a munkát. Ugye ha megkeresnek minket, és azt mondják, hogy ezen az, most egy jogszabályról vitatkozunk, fél úr, amiben nem ön én, nem teljesen kompetens. De, de, de, de teljesen, akar... no, ne vicceljen velem, ezügyben a rendőrséggel kell a, a hatóságnak beszélni, és nem önökkel. Hát erről beszélek, a de rendőrséggel. Önök ebben nem tényezők, tényezők, önöknek van egy engedélyük. De, e, állom, mi nem... de, de mi az, hogy nem vagyunk tényezők? Az... Ez az 1989. évi harmadik törvény szabályozza azt, hogy mi mit tehetünk meg, meg mit nem egy demonstrációs területen. Amennyiben ez a demonstráció, ez nagy mértékben például akadályos de azon a demonstráció Demonstrációs területen, uram, nincsen semmi, nincs demonstráció. Hát azért nincs demonstráció, mert nem tudod a veszélyes bemenni. Rendben van, de akkor miért nem akadályozzák azt, hogy oda bárki bemenjen, amikor egyébként önök jelölték ki az demonstrációs térnő? Ki van húzva egy szalag, ki van téve egy cédula, e, e, és általában, hogyha valaki be akar menni, akkor szólni Sok Nem tudom, mikor volt kint, és valószínűleg egy olyan őr állt éppen. Semmilyen kint, őr nem állt ott, uram, az ég egyet a világán nem állt ott semmi. 24 lehet... órában Uram, van Uram, ne el azon vita... Elnézést, azért mentem oda, hogy megcselekedjem. De nem azért... a táborba? A táborba? Minek menjek be? Nem a táborra voltam kíváncsi, hanem a demonstrációs tére. Uram, Na, hát az... elérkeztünk arra a pontra, amelyben önnek kivételesen nincs igaza. Kivételesen? Ó, köszönöm, én... hát akkor eddig igazam volt. Nem azért, nem. Ön azt mondtam, hogy ön zseniálisan él a jog adta lehetőségekkel is. Ezt nekem, aki kivitelező vagyok, vagy a kivitelezővel vagyok kapcsolatban, maximálisan tiszteletben kell tartanom, és úgy kell önnel együttműködnöm, hogy a dolog úgy működjön, hogy ön ne tudjon kifogást találni az én tevékenységemben. Hát, de mondja, de... egy jogállamban ez teljesen természetesen. Rendben van, de ebben nem is jutottunk sokkal messzebbre. Tehát e tekintetben nem fog senki se védeni, hogyha ne a jogadt a lehetőségekkel, nem zár, úgy. Zárjuk ezt rövidre, Szia Lául. Abban a pillanatban még egyszer mondom, ha megjelennek szakemberek szakértő módon... Hogy... De viccsel már vele, ön fogja eldönteni a szakember, vagy szakember? Hát nem, a szakember meg papírja van róla, hogy szakember. De eddig is azok voltak. Hát igen, de hadd mondjam végig, és azt mondják, hogy ők őtnek azt besztmentesíteni. Nagyon szívesen azt mondjuk, hogy Kérem szépen, ez egy demonstrációs terület, de mint ilyet, természetesen nekünk a demonstrációnknak az is része, hogy a Városliget uh, megmaradjon uh, a maga szépségében. Éppen ezért a mi demonstrációnkkal egyetértésben van az, hogy ezt a területet, okay. ugye, itt, az itt éved, Itt éved, Itt éved. Akkor, amikor ott az beszmentesítés lesz, az nem a demonstráció része. Én nem azt mondtam, hogy a demonstráció része, azt mondtam, hogy egybeesik a célunk. Éppen ezért természetesen szívesen Nem esik őket. egybe a céljuk. Hát dehogy nem. Az azbetmentesítés az nekünk az, nem, az egyik hajra, célunk. Ha az lenne a cég, akkor ott őr állna a tekintetben, hogy azt mondja, hogy itt van Van egy biztonsági őr, akkor be, De be lenne csukva az ajtaja. Uram, egyezünk meg. Ha nem. azt szépen becsukja ott valaki, nem is kell őrt állítani. Legyen az nyilvánvaló, átmászik a kerítésen. Az nem van, tudom, mikor járt ott. Érezve mondani, van hogy... húzva egy sz... de senki. De... Ki van plakátolva, hogy azbet az... Aki hát... ott aki ott van az egy körbekerített helyen van, vagy látja, hogy mindenhol kerítés van, van egy ajtó, ami tárva nyitva van, az be lehet csukni. De és, uram, de... itt hagyjuk abba, jó? De végig értem azt, amikor önnek igaza van, akkor igaza van. Amikor viszont nincs igaza, az be kéne tudni De ez most ön dönti el, hogy nekem igaza van-e Ez te az tetszik. én műsorom, és ebben én, tehát ebben eddig azt mondtam, hogy igaza van, és eddig majd, ha azt az ajtót mit szeretne Ön piáló, akkor kérdezem. Azt... Mit szeretne Ön? Azt szeretném, hogyha bejelenti majd a. Én nem szeretném, én azt gondolom, hogy akkor jó követő. Tehát én azt gondolom, hogy demonstrációs területre az ember nem megy be az Tehát egy demonstrációs területre nem megy be, mert abból kalamajka van. Abból az kell, hogy legyen, hogy a rendőrség. A demonstrációs terület azért van, hogy bemenjenek az embereket az ember zárni. Igazolt senki nincsen, hiszen ez egy veszélyes terület, életre Igen. veszélyes. Ennek következtében arra a demonstrációs terület, arra, aki kiad arra a demonstrációs, arra kiadta az engedélyt, az és kockázatával hülye kérem szépen, a rendőrségnek volt ez a dolga, a rendőrségnek kötelessége Nem az érték, hiszen ő a terület tulajdonosa. De azok el is mondták azt, hogy ez egyébként milyen... Ha elmondták volna, a rendőrség nem adta volna meg ilyen egyszerű a dolog. Feressék meg ők a felelőst. Én, mint egyszerű állampolgár ennyit tudtam csinálni, hogy bejelentem, a rendőrség tudomásul vette, innentől fogva ez egy egymás között, hogy ki, ki hibázott, és aztán a hibást vonják felelősségre. Én, mint állampolgár ezt tudom mondani. De ez megint egy mellékról. A mit az, hogy az azbez, jöjjön ki az azbez szentesítőcég, el a munkáját. Ezt szeretnénk. Jó, azt szeretném mondani, hogy ön egy kicsivel magasabb talapzaton áll, mint ami egyébként jól áll önnek. Ezt egyébként én mondom a tévedés kockázatára. Szia úr, nem hiszem, hogy a, itt most egymás személyével kéne foglalkozunk, inkább az esettel próbáljuk a, hozzá, a hozzáállása, tudja, ő nem az, aki ott engedélyez. Ő az, aki tiltakozik. Aki tiltakozik és engedélyez, az a hatóság. El kell, hogy de, viszont ez, hallása... Így is három perccel túlléptük ezt a kört. Én legközelebb ezzel a területtel akkor foglalkozom, hogy csak valami forradalmi esemény nem lesz ott, amikor egyébként az azbeszmentesítés elkezdődik. Arra nöket, hogy ne telefonáljanak, mert Gulyás Gergelyel fogok beszélgetni. Szolgáltatások. Oké, okay. csöng a telefon, de én Gulyás Gergelyel fogok beszélgetni. Eddig nem telefonáltak. Ha ez generáló beszélgetés volt, akkor örülök ennek. Ha Netán nem tetszett az, amit ez tettem, azt is tudomásul veszem. Ha tetszett, azt is tudomásul veszem. Nem van itt nem hallgatókkal van Telefonák csak nem csönk ki. in Gergely, ha való beszélgetés nem jön létre, akkor telefonálni akarnak, akkor természetesen állok rendelkezésükre, szóval akkor nem fogom azt mondani, hogy akkor nem... Így is hosszabb az előző beszélgetés annál, mint amit előzőleg volt szó, és ugye nyolckor és kilenckor itt már kötelező elemek vannak, amit azt hittem egyébként, hogy akkor is le lehet adni, hogyha én egyáltalán nem, nem vagyok pontos, de ezek szerint nem. Mással beszél Elnézést Amíg nem mondom azt, hogy arra kérem önöket, hogy telefonáljanak Addig arra kérem önöket, hogy ne telefonáljanak Mert jelenleg ez itt Gulyás Gergely ideje volna Tulajdonképpen nem raktam be zenét. Egy perc. Türelmet kér, úgyhogy kis türelmüket kérem. szeretnék tőled valamit kérdezni. Gólyás Gergelyel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, egy meglehetősen érzelmet felkavaró beszélgetésen vagyok túl is, ez egy hosszabb összeállítás része nem fogok most ebben mélyen elmerülni, mert az szerintem nem lenne célirányos. Uh, hogyan szűnt meg annak idején az a sátor a parlament előtt, ami ott volt? 2006-ban? Nem, nem, nem, nem, ez, ez, ez most, ugye ott volt egy demonstráció. A demonstráció nem volt ott. E, e, attól, hogy mit értünk demonstráció alatt, ott ö, általában egy személyes gyülekezés, vagy néhány Igen, személyes de, az, de az, az már fidesz volt. volt. Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy egy idő után a bíróság a rendőrség nem engedélyezte a demonstrációt, és ezért aztán el kellett az illetőnek távoznia. Ami szerintem nagyon helyes, mert a gyülekezési jog kiterjesztő értelmezését is támogatom, de amíg az gyülekezés, ugye erre mondják azok, akik kifejezetten ezzel a területtel foglalkoznak, hogy az időkorlát nélküli gyülekezés, tehát amikor valaki hónapokat kíván közterületen tölteni, az ha ezt több személy teszi, akkor az Egyesülési jog alá tartozik, és már nem gyülekezés. Tehát szerintem a a ülekezési jog esetén egy bejelentett demonstrációnak van időkorlátja. Elnézést, ez vonatkozik a digetre is? Hát, szerintem ez mindenre vonatkozik, mert... Elmondom neked egy percben, hogy mi a történet lényege nekem hol van együttműködési szerződésem, hol nincs, csak hogy megmagyarázzam, hogy egyrészt van egy privát érdeklődésem, ami egyébként abból adódik, hogy a zuglói önkormányzatban én már régóta együtt dolgozom. És ugye a zuglónak része, vagy része volt most a jogi státusz függvényében ugye most 99 évre a Városléget ZRT élet és én ezt a történetet szerettem volna követni, ez egybeesett Bár László szándékával is, és született egy együttműködés. És ebben az együttműködésben én mindent követek. Tehát követem azt, hogy ott mi történik, követem azt, hogy abból hogyan lesz politikailag szimbolikus tér, amelyet egyesek összefüggésbe hoznak Orbán Viktornak a várba költözésével, és próbálok mindenről beszélni, annak függvényében, hogy éppen mi zajlik, és próbálom a dolgot mederben tartani, beleértve, hogy egy saját értelmezési tartományt is fenntartok, mert ha nem tartok fel saját értelmezési tartományt, akkor az egész teljesen követhetetlenné válik. És az elmúlt egy hétben nagyon sok beszélgetés született egy konkrét dolog kapcsán, és ott én a ligetvédők ellenállásába ütköztem a tekintetbe, hogy az én megközelítésem rossz, és valójában az az egy konkrét dolog, amit ezügyben meg akarok veled osztani, az az, hogy demonstrációt, tehát miközben ők ott vannak, és maga a Pest megyei kormányhivatalnak a vezetője, Tarnai Rihárd, nagyjából azon a módon, csak nem pont olyan exakt módon, mert te egzaktabbul szoktál kifejezni magad, és ez most nem Tarnai Rihárdnak a kritikája, mint ahogy a parlament előtti részről beszéltél, már arról volt szó, hogy ott az egyébként milyen körülmények között van, euh, zajlik ez a demonstráció, euh, és ezt követően külön eset szó, egy volt épület telkére bejelentett demonstrációról, amelyet a rendőrség engedélyezett, miközben azon e, munkálatokat kellene elvégezni, mert azbest tartalmú anyag van ott, amely jellegi formájában vitatott kérdés, hogy vagy sem, de oda demonstrációt engedélyezett a rendőrség, tehát oda egyébként más be se mehetne, és e tekintetben alakult közöttünk ki egy jogértelmezési vita, amelyben a liget védő azt mondta, hogy ők egyébként oda beengedik hatóság embereit, ami én azt mondtam, hogy oda a rendőrség tudja beengedni az embereket, hogyha egyébként a demonstrációt felfüggesztik, mert ügyben egyébként a felek nem úgy alakulnak, hogy demonstráló rendőrség és egyébként a ható, a, az az ember, aki végzi a szakmunkát, és ebben eléggé el indulatossá vár, bár aztán a végén én fogtam magam és igyekeztem visszahúzódni, de a hallgatóim látható módon a telefonálási kedvük megszületett, és ugye ők a ligetvédőket látják magukhoz közelebbnek, nem pedig meglátták a hatalom emberét. No, tehát akkor elkesedítsem ezeket a hallgatókat. Én szerintem ez a történet, ez ha valaki képes a saját politikai szimpátiait félre tenni, akár a liget, projekttel kapcsolatos elképzeléseknek a pozitív vagy negatív minősítését, akkor maga az anarhia. Tehát a gyülekezési jog az nem arra való, hogy valaki időkorlát nélkül egy adott területet a közterületből elfoglaljon, és ott egyébként olyan munkátokat, amelyek például mondjuk itt a konkrét esetben az azbezt telenítés miatt nyilvánvalóan közérdeket szolgálnak lehetetlen, hogy tegyen. Tenni. Nem, arról most nincs hogy de az a kérdés például, és aztán megyek tovább, mert az igazság az, hogyha csak itt maradunk, engem, tehát engem az is örömmel töltel mi a el. Mi a Ségügy. különbség, mi, mi a, különbség a, a fellépés a parlament előtt demonstráló, vagy a ligetben demonstráló között, aki egyébként szerinted ott már, az a, ott már nem a szólás, tehát ott nem az a... A, a, a, az alapvető történetben van engedély, hanem, hanem, tehát nem a gyülekezési jog, hanem egy másik jogszabályt kellene alkalmazni? Hát szerintem olyan értelemben nincs különbség, hogy a, a gyülekezési jog az értéktartalomra való tekintet nélkül védi a demonstrációk megtartásának a lehetőségét, a negyedik alkotmány, a módosítása óta egészen szélsőséges esetben van lehetőség arra, hogy mégis csak az értéktartalomra tekintettel a bíróság ezt megtiltsa. Volt ilyen, történt már ilyen, tehát gyakorlatban is, amikor a holkaluszt emléknapon agygázt elnevezéssel akartak demonstrálni, akkor ez kifejezetten az alkotmánymódosítás, a negyedik alkotmánymódosítás után erre való hivatkozással, Tiltotta meg a bíróság. Tehát ma, ma már az egészen szélsőséges esetekre nem igaz az, hogy ott is értéktartom nélkül élelem. Ez évelem, nem, ez az nem igen... szélsőséges eset. Ebben a, nem, az széls ez ebben az értelemben nem szélsőséges. Tehát, itt ilyen agygáz nélkül. Igen, ja, bocsánat, amit említette. Igen. Jó, mert amit én nem, eltettem, nem az egyértelmű. Az... Jó, de ezektől a, az extrém módon szélsőséges esetektől eltekintve, amelyekről mi most beszélünk, ott értéktartom nélkül így védelmet élvez a gyülekezéshez Igen. való jog. A kérdés az az, hogy mi a gyülekezéshez való jog tartalma. És szerintem az az, hogy egy adott célra, a, egy, egy adott közösség lehetőséget kap, és az államtól pedig kifejezetten védelmet élvez, és ezzel kapcsolatban az államkötözettsége pozitív, tehát tevőleges, akár meg is kell védeni azokat, azokat, akik gyülekeznek, hogy egy meghatározott időben céllal tartson egy demonstrációt. De innentől kezdve a józan ész a legjobb tanácsadó, mert és a gyülekezési törvény nem a legjobb tanácsadó, és nem kellően pontos fogalmakat használ, mert szerintem az túllép ezen a célon, hogy valaki egy közösséget. Igen, de azt értsed költötti, meg, hogy e tekintetben a te józan eszed, és az ő józan eszük más. Én középen állok, de nincs középen állás, mint hogy nincs különböző józan ész. Tehát valójában tényleg nem a gyülekezési törvényen kéne változtatni. tudnik az, hogy a józan ész legyen az értelmezési tartományban, onnantól kezdve az egy ingoványos terület. De hogy kritizálhassam Göncárpádot, ez egy jó példa. Tehát, amikor Göncárpád az alkotmányoság által megálltotta alkotmányos értő módon, nem nevezte ki a köztelevíziónak a vezetőit. És az alkotávőség ezt megállapította, hogy abban az esetben teheti csak meg a köztársasági elnök, hogy a miniszterelnök által kijelölésre mégem kinevezésre előterjesztett szemét. Nem nevezi ki, hogyha ez a demokratikus, vagy az állam demokratikus működését nyilvánvalóan súlyosan veszélyeztetni, vagy pedig, hogyha jogtalai fejlődő nem meg a, a gyanúsabtétel. Ezt követlenül öncállat közölte, hogy jó, de hát nincs azzal kapcsolatos határidő, hogy neki meddig kell kinevezni. Majd jött az újabb alkotmánybírósági döntés, hogy számára is világos váljon, amiben azt mondta az alkotmánybíróság, hogy érszegű időn belül. Most szerintem mindenki tudja értelmezni, hogy belül az nyilván nem az, hogy valaki fél évig Ez hanem amíg megállapítja ezeknek a kisztériumoknak a teljesítését. De azért a jogban eh, nehéz azt előírni minden egyes esetben hogy mi a megfelelő és mi nem. De azért azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy onnantól kezdve, és egyébként ebben az ügyben azért vannak Magyarországon euh, nagyon jó jogi tanulmányok is, tehát hogy onnantól kezdve, hogy állandó életvitelszerű lakhatássáv hátozik a gyülekezési gyakorlása, onnantól ez már nem gyülekezés, hanem ez ez e, ezt is értem, de a liget esete a számomra valójában a klasszikus munkalasítási sztrájkra emlékeztet, amennyiben az ember, ha betarta, betartja a jogszabályokat, akkor azzal felbomlik az életrendje, ha bár... E... Igen, de akkor ez a gyülekezési joggal. Tehát akkor, akkor nyíltan vissza és gyülekezési joggal. Igen, csak az a kérdés, és én nem szeret, én nem, én nem akarok... Hogy férjétés ne essék, Én azt kérdezem, ha ez visszaélés. Én nem azt mondtam, hogy visszaélés. Ha szerinted ez visszaélés, és te vagy az, aki... Nem az eredeti célja, hát most az eredeti cél az, az hogy ő kifejtse azt a véleményét, hogy nem ért egyet a liget De ő tartósan nem ért egyet vele. De hát nem, még csak a tartós egyet nem a célja, hanem az, hogy a tartós egyet nem ért és által megakadályozza a fejlesztést. És ez jogszabály ellenes? Ez szerintem a gyülekezési jog határait szétvetik. De azt kérdezem tőled, hogy akkor az államhatalomnak az ezzel, ezzel véleménynyilvánítással szembeni fellépése, az minek a függvénye? Hát a bírósági döntés függvény. Tehát a, a, a, a gyülekezési jogot, jogalkotmányos védelme azt is jelenti, hogy az állam csak tudom védelme. De volt, születtek olyan bírósági döntések már ebben, amiben visszaengedte a bíróság, a tiltakozókat a Hungexpo volt területére? Ebben esetben ez a gyülekezés törvény kérdése is, és én egyébként még egyszerűen nem vagyok ezzel a gyülekezés törvény elégedett mert pont azért, mert nem ad világos és egyértelmű támpontokat, tehát én értem el a te előbbi kritikádat, csak alátámasztani tudom, de hát azért a bíróság is egy idő után már határtva bennek, és a parlamentnél is ez történt, hogy aztán ez nem egy hét volt, vagy két hét, hanem talán ott fél év is, az már a bírósági mérlegelésre van bízva. De... Én ezt értem, csak azt is meg, hogy az én világos beszédem egy olyan közegben, ahol egyébként a ligetvédőkben mást is látnak, mint akik ők maguk. Akkor ők ellenem fordulnak, mert azt látják, hogy én valójában az ő érzelmeikkel élek vissza, amelyet belevetítenek egy olyan tevékenységbe, amely az államhatalom ellen jelenleg nem áll olyan rosszul, mint az ellenzék. Mármint tapasztaltam, de ez az ő e, jogi minősítésektől, vagy... Jó, csak az azt mondom, jól mondom jól hogy etteképp Igen, csak hogy a konzekvenségben hogyha csorba esik, akkor ők joga azt mondhatják azt, hogy nekem nincs igazam hiszen az ő ottani demonstrációjukat, ha egyébként engedézzik ha ilyen bírósági döntés születik, akkor én ne okvetetlenkedjek. Ugyanakkor amikor arról van szó, hogy egy szakmai munkához egy ligetvédő lesz az, aki ő majd eldönt, hogy valakit beenged, én pedig azt mondom, hogy szerintem ez a jog félreértelmezése, akkor én kapok mondván, hogy én ebben tévedek. Ugye pillanatnyilag, bár mindenféle konszenzus a magyar közöttben el látszik, de azért a bírósági döntéseket azt tudomásul szoktuk venni. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk vele, hanem miután a jogállami működésnek a lényege, hogy soron van olyan jogi fórum, ami egy adott kérdéstől dönt, legyen ez bíróság, vagy az alkotmánybíróság, utána azt az ember tudomásul veszi. nem ért egyet, és nem hangottad az egyetlen értésének. Én számtalan Ígyben gondolom úgy, hogy a bíróság a gyülekezési jogot még a szükségesnél is kiterjesztőbben értelmezi, de miután a jogállami fórum az a bíróság, ha a bíróság így döntek őket engedni, ettől még az a véleményem, hogy nem jelenteni a gyülekezési jogszérelmét, hogyha nem lehetne hónapokig életvitelszerűen lakni valahol, hanem meg, már bejelentésnél egyértelmét kell tenni, hogy mi a leghosszabb ideje a Ugye a magyar időkészített vele talán két vagy három hete is, mert mindenesetre nem tegnap, három hete talán nem. valamikor 17-e környékén egy interjútamben, ugye hivatkozás volt arra, amiről mi is szoktunk időnként beszélni, de mi már viszonylag régen tettük ezt, hogy te egy olyan időszakban vállalt el a frakcióvezetést, hiszen hétfőtől lesz az, ugye? Igen, igen. Amikor hát az érzelmek meglehetősen széles sávban hullámzzanak, és erre ott adsz egy választ. Azt a tevékenységet, amit az ember szakszerűen szeretne végezni, azt hogyan tudja végezni egy olyan térben, ahol másodpercek alatt olyan értelmezési tartományok jönnek létre, amely szinte ellehetetleníti annak a lehetőségét, hogy ez végbe is menjen. <tos> Ha innen közelítek, akkor sehogy, de éppen ezért nem minden kell közelíteni. Tehát a, a, mindenki a saját a, megszokásai, gyakorlata, nagyisten, Isten, ha nem tudom, hogy szóval szokvaelvei alapján működik, és uh, tudják hogy az életben különböző, helyzetbe kerül, különböző helyzetekbe kerül, közés magányát egyaránt igaz, közéletben pedig ez jelenthet akár különböző feladatokat is. Ezekkel a, ezzel a közelít a saját feladatához. Ugye ez az interjú, ami veled készült, ez ugye azt a címet viseli, a nyugat fittyet hány az uniós jogra. Igen, nem én adom a címeket. De az uniós jogot mennyiben nem tartja be az unió? Ugye ez a címadás, vagy még egyszer mondom, az újság Értem. címadása, ez arra utal, amit én elmondtam, hogy elég nevetségesnek tartom azt, hogy magyarokat... Ugye a mondat a... így szól, a bajaink abból fakadnak, ez a te szöveged, hogy egy teljesen téves, önmagát liberálisnak nevező ideológia egyében a közösségi jogra fittyet hányva Európa nyugati fele divattá tette a migránsok befogadását, és ennek most az általuk előidézett baj széterítésével a jogalapját is megteremteni igyekszik. Igen, de ez arra vonatkozik, hogy a Schengeni egyezmény az valamennyi a Schengeni zónában lészülő tagállamban érző kötelezettség, és gondjaink abból adódnak, hogy a Schengeni tagállamok közül számtalan állom, hogy az Európai Unió külső határának védelmi a nem képes ennek a jogi értelmű kötelezettségek eleget tenni. E tekintetben egyébként egy Schengeni ország, mint Magyarország jogi eljárást ennek örvén nem tud indítani. kérdés jó. Első hallásra ugye itt a bizottságnak kell köteletségfegési eljárásokat indítani. Tehát valójában a helyzet az, hogy míg a bizottság elnézi a folyamatosan fennálló jogsértő állapotot, utána a szolidaritásra szólít fölben bennünket a jogsértővel szemben. Tehát az óaszt, És az a gyögöttem. szolidaritás, ami egyébként abból... Tehát magával a, a sengeri eh, egyezményből bár sokat olvastam, de nem állítanám, hogy levizsgáznék belőle, az, ami a helyzet kialakult, az nem vezethető le? Tehát, hogyha nem, olyan az külső, az körülmények, az külső az körülmények olyan külső körülmények jönnek létre, mint amilyen a migráns hullám volt, az önmagában eh, a Schengeni rendszernek nem lehet ilyen jellegű a jogból A nemzetközi jogból az természetesen levezethető. Sőt, az egyenesen következik a rendőrkügyi hogy ha valaki az első biztonságos ország, akkor be kell engedje az életéért futót, de az nem migráns, hanem menekült, és, és még egyszer mondom, hogy meg a kulcsa az egésznek, hogy az első biztonságos országnál. Tehát, hogyha a délszáz háború idején Magyarország sengeri engedik tag lett volna, akkor ettől még a, valóban az életükért futó menekülteket be kellett volna engedni, ahogy egyébként be is engedtük, csak mi nem voltunk, a engedik és ami Szerbiára áll? Hát a Szerbiásra az első biztonságos ország. Meg Macedóniásra az első biztonságos ország. törökország az első biztonságos ország. Így aztán a Magyarországra, a jövőkre hogyan vonatkozik a Schengeni... Úgyhogy meg kell a határainkat. Mert egyébként függetlenül attól, hogy mi vagyunk az első biztonságos ország, ez nem... Nem, ha mi lennénk, az első biztonságos ország be kellene engedni. De hogy nem mi vagyunk? Hát nem, hát nem Szerbiában a háborúban, Szíriában és még van köztünk hat biztonságos ország. És ez a logika, ez miért bukott meg akkor, amikor, illetve nem bukott meg, de miért nem tudta így érvényére juttatni jogi értelemben a többi tagországgal szemben, amikor ezt mondja ki a jogszabály? Az Európai Bizottság, erről beszélek az interjúban, nem tartottja be a senkeni egyezményből következő jó Ilyen vita Ha nem szolidaritási mechanizmus talál ki a jogsértők megsegítésére. Ilyen vita egyébként, amelyben egyfelől te, vagy bárki a magyar kormány részéről, és valaki a, a bizottság részéről, vagy az unió részéről lett volna olyan, sose zajlott le? Én velem biztos, hogy nem. De, de én nem látom az európai unió részéről a vitapartnert sem. Tehát, tudom, hogy sokszor velünk szemben váll a magyar belpolitikában, de azt, hogy a bizottság valamely tisztségviselője akár nem is magyar honathozás ügyekben, hanem másban vitát folytatna tagállami képviselőkkel, én ilyenre nem emlékszem. Azt kérdezem tőled, hogy egyszer már ugye ma már erről beszélgettem is Tibor a fél nyolc és nyolc között, de valójában mennyire mozognak el egymással a tagországok az uniós intézményrendszerhez képes belejétve a bizottságot? És ugye itt már ugye haladunk a németországi választások felé. A kérdés, Arról van, mennyirem... hogy van egy önmozgása az Uniónak a tagországoktól függetlenül, és ezt mindenki másféleképpen értelmezi, beleértve, hogy valaki azt mondja, hogy ilyen nincs. Hát az Unió önmozgása az ami a, ha én jól ami a bürokrácia. Igen, Tehát amikor igen, a, igen. az irányítás a kellően hatékony politikai irányítás nélkül maradó hatalmas aparátus, az elkezd saját maga dolgozni. És szerintem gyenge a bizottság politikai irányítása, és túlzottan nagy a bürokrácia, ami nem feltétlenül csak számszerűséget jelent, mert abban nem biztos, hogy van elgendő ismeretem ahhoz, hogy vitát vállaljak, de abban, hogy világos ügyekben látszik, hogy fontos ügyekben látszik, hogy nincs világos politikai irányvonal, az mindenféleképpen elmondható. Most az a tagállamokhoz mennyire kapcsolódik, ez attól is függ, hogy mekkora az adott tagállam. Tehát pont, hogy a nagy tagállamok, sőt, döntően, ha egyre szűkítjük, akkor Németország az, amelyik képes politikai irányt szabni az Európai Uniónak. Maradjunk Németországnál. Lényegtelen kérdés, de hogyan jött létre a konstrukció, hogy te az ATV-hez írtad a cikket? Az ATV-kotúra. Nem bizott eszembe mások, ez írhatam vol <laughs> Mert ugye el akartad juttatni, de senki nem fogad? Ez nem valószínű? A telefonon írtam a repülőn, és azon gondolkodtam, hogy mi az a internetes lap, amit többnyire olvasnak, vagy akár nem olvasnak annyira sokan, de én kedvelem. És a Mandinert jutott eszembe, de megnéztem a Mandinert, és ott volt három cikk a német választásokról, és gondoltam, hogy nem akarom a olvasókat egy negyedikkel terhelni, de szívesen írtam volna és akkor eszembe jutott, hogy az átérő.húz viszont pont nemrég láttam egy, egy grafikon arról, hogy milyen mennyire mértékben látogatottak az egyes honlapok, és az átérő.húz elég jó is szerepel ezen, és ez eszembe jutott, és fölhívtam, akit föl tudtam ott hívni, és ők rövid gondolkodás után fogadták a írásomat. Ugye te elég jelentős német ismerettséggel rendelkezel konkrét politikusokkal. Azt kérdezem tőled, hogy az, ami Németországban történt, azt ők, akik egyébként zömében a kormányzó párthoz tartoznak, hogy élik meg? Mutatom, hogy abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy nagyjából által az említett táptv.hu megjelen cikkben mindent leírtam, amit el tudok mondani, úgy éli, sok hatásként élik meg, szerintem egy nagyobb sok hatásként, mint amilyen az valójában. Ja, de azért kérdezem, mert olvastam a cikket, de azt kérdezem, hogy őket ez meglepetésként érte? Más, amikor egy... csak várakozás valami, és más, amikor már bekövetkezik, és valóság lesz. És ilyen értelemben az utolsó egy-két hétben látszott az, hogy az AFD lesz a harmadik erő, de ez tényleg utolsó egy-két hétben nagyon nagy, nem tudom, hogy Sajnáljam ezt, vagy, vagy valamilyen kárörömmel, vagy kárörendéssel nyugtázzuk, de komoly szerepe van ebben annak, hogy a teljesen alkalmatlan, és uh, morálisan is uh, a legalasnyalatott létre is bármikor levelő uh, Martin Schulz visszahozta a migráció ügyét a kancellárjelölti vitában. Tehát ha ezt ott nem teszi meg, amire Merkel is rosszul... Mert ő szerint ez kölcsönös öngólhoz vezetett? Igen. Én úgy tudom, hogy annyival azért a CDU-s kampánycsapat, vagy a kancellr okosabb volt, hogy, hogy ők ezt nem akarták, de előtt viszont ragaszkodott hozzá. Noha nekik itt nem volt mondani valójuk, mert ők, ha volt... Merkelnél migránsbarátabb álláspont 2015 nyarán és őszén, akkor az pont a szociálatámokatáké volt. Tehát ha valaki egyetlen egy szót nem szólhat, akkor azok ők. Viszont Merkel szerintem elkövette azt a komoly hibát, hogy ebben a helyzetben nem a, azóta mondjuk a 180 fokból 120-szal vagy 130-szal megváltoztatott politikai irányban megfelelően válaszolt, hanem inkább a korábbi politikájára hivatkozott, és arra, hogy ott egyetért az SPD-vel. Miközben ten... arról van szó, hogy milyen módon jön létre ez a Jamaika, vagy bármi más. Én most nem ezt kérdezem tőled, én azt kérdezem tőled, hogy kíváncsian várod-e, hogy mennyiben lesz más az elkövetkezendő idők németországi politikája, vagy erre kapcsolatban neked konkrét uh, vízióid is vannak, csak bebárod, hogy ezek egyébként valóra várnak-e, vagy sem? más lesz, mert nyilván a CBU csu -um belül arra reagálni kell, hogy tőlük jobbra ennyien szavaztak, és ez ott egy értékvitát fog kiváltani, ráadásul ez a jelenik kancellár a utolsó ciklusa, tehát ha egy nagyon jó életmény lett volna, akkor is ilyenkor azért napról napra kisebb a kancellárnak amúgy óriási befolyása. Másrészt meg szerintem Németország, a német kormány akcióképessége gyengébb lesz, mert ma a zöldeket, a CSU-t és az FDP-t a cdu egy koalícióban tartani. Ez olyan mértékű kompromisszumokat igényel, az egyébként kompromisszumokra hajlamos német politikában, ami még ott is meghaladja. Oké, okay, akkor mértéken. tételezzük fel, hogy igazad van. Én ebben nem nagyon vitatkozni követ, mert nincs hozzá kellő szakértelmem, de ez vajon az unióra, vagy annak a bizottságára, annak a tevékenységében is tette lesz érhető? Igen, igen. Tehát, hogy lesz változás? Igen, az a helyzet, hogy és ez most nem a mi kampányainkra vonatkozik, hanem Európára, hogy mindenki Brüsszelt mond, de azért Berlinre gondol. Tehát valójában az Európai Uniót ma egy tagállam képes közvetetten, természetesen nem mindenben a saját akaratát érvényesítve, de mégis hatékonyan és döntően irányítani, ez Németország. Ha Németországban az európai politika legfőbb kérdéseiben óriási nézetkülönbségek vannak, és pillanatnyilag ez a helyzet, akkor akkor annak ez a következménye, hogy az Európai Unió politikai irányítás nélkül vagy Gyengébb a politikai irányítás. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok frakcióvezetőként neked. Azt kérdezem, hogy akkor az lesz, amely maradtunk, hogy két hetenként. Természetesen állok rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Szia. Gulyás Gergelyt hallották. Én rámolok, amiközben rámolok, ha fel akarnak hívni, ám tegyék. 57-ig biztos, hogy nem, de néhány percig még itt vagyok, ha bármit szeretnének mondani, akkor figyelek. 061 és Where am I going down? 'Cause every day I'm here, all I feel is sheer agony. Friends telling me that maybe I need some psychiatric help. Yeah, they're always so quick to tell you. How to get on with it But I look into the mirror and all I see is age, fear, and agony <laughs> 35, perc van egy hét Kilenc, nulla, hét, hét, egy, hat, egy It's you, and everybody knows These are rock hard times I gotta make it through These are rock hard times I gotta make it through These are rock hard times I don't know what it is they think I'm gonna try They don't know what they need to fear The surest sign that the end is coming soon Is right there in the bathroom mirror Everybody knows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 9 óra 40 van már. Én tulajdonképpen csak azért ülök itt, hogy levezetek. Van, aki elterül 400 méter után, én így vezetek le. 061-489-0999-036-371161. Goes on, Nothing is new I am a lone wolf I always was and will be I feel fine, I am resigned I am a lone wolf. I am a lone wolf. Got my cares wrapped up all nice and neat in my suitcase. I take it down the street to a place with plenty of space for me. I am a People wanna try to get inside my tired head I am a lone I am alone. I am a lone Nobody needs to get too close to me You'll only see wrong about Bobby I admit he's not the dumbest angry young do-wit. no he can cut it with the best and you better get out of his way his girlfriend Ezzük tartott a levezetés. Visszanyertem a műsor elején lévő pulzusomat, Bár az egy kicsit másokból volt magasabb, mint amilyen okból menet közben felment, úgyhogy most nem is fogalmaztam pontosabban. Most alacsonyabb a pulzusom, mint a kezdet kezdetén volt, és amennyi kilenckor volt. De talán ezzel a pulzussal könnyebb is lesz majd kivenni a stúdióba is elvegyújnál nép között. És egy lenni közöttük, mint ahogy eddig is egy voltam közöttük. Függetlenül egy mikrofon mögött voltam, ahol lássák be. Ugyanúgy, ahogy önök eldöntik, hogy felhívjanak-e vagy sem, és hogy mikor rakják le, ha annak egyébként saját maguk logikája vagy érzelvei alapján van hely, ugyanez megillet engem is. Aztán, olyan a agyonisten, mint amilyen a isten, akkor én egy szó sem szólhatok, de nem az a legény, aki adja, de többi ilyen mondatot már nem mondok. Hát ez volt az előkéje műsorilag a Kejfej 17. születésnapjának a maga nemében méltó volt. Volt olyan e aki azt mondta, hogy más meg más mond. Annak érdekében, hogy újabb és újabb e-maileket kaphassak, elmegyek az utolsó trekve. Ez az. Ez még három percig szól. Addig 0 1 0999 és és utána pedig döröpont, fialajános, fiala János fiala kukacgmail.com. A mai műsor elkészítésében is akár csak a többiben fogány Ádám volt a segítségemre, aki a hétfői műsort majd aki a saját izlése és döntése szerint lehet, hogy szöveg lesz benne, az éleszek lehet, hogy zene lesz benne, azt se biztos, hogy ő lesz, de azt ő válogatja. Ez egy kísérleti műsor volt, ha nem az utolsó, akkor kedden találkozunk. 140 másodpercen bel, aki telefonál, még itt talál. Ha nem, akkor dörö.fi pont kukat.gmail.com Kelemes hétvégét. A snyag in the lace is a face. It feels like a child, but no boss never pays you to lay there. And think how you die, when the tears start to well One more Saturday All alone through the night You've got to be sure When you turn out that light that it's going To turn on again You got to be your good friend Somebody loves you And you're gonna make it through Somebody loves